Well, I will introduce in English, and uh, Ben will translate them to Hebrew. I mean, not what I say, but what he says. Yeah. So we are very, very happy. Uh, we're expecting some more people, but they will come at their own time. Um, so uh, to have here Geshe. Uh, Geshe. <laughs> no, no, no. Kelsang. Lopsang. Lopsang. Lopsang Shongiel Shong Rinpoche. Shongiel. <laughs> so, so, so, so, ah, uh. ah. Shongiel means something like a Ph.D. <laughs> and Rinpoche means precious stone. And the Rinpoche means that he is a reincarnation of some... Rinpoche. <laughs> That he will helps <laughs> <laughs> of some other uh uh great teacher and he was born in tibet yeah and came to India yeah And from India, he came to Israel. Yeah, yeah. <laughs> and <laughs> we, hope, we hope that he stays here, but I don't think this will happen very soon. <laughs> yeah. Maybe one day he will The come. The next Sunday. Yes. Yeah. <laughs> and uh, and uh, Ben is uh, a dear friend of ours, and he's been uh, teaching... Tibetan, in Darmasala, and he's been translator for <laughs> Arimpoche for how many? Five years? So... Um, <laughs> <laughs> <laughs> so... So... So... So... Okay. Okay, so two, two, two, two, two, two ladies are looking for parking. And one, there's also one in the group that also uh, saw you. Ah, our friend knows you. She saw you in the last year. It's the other one. Ah, la, la, two years ago you gave a lecture in Rosh Anikra. Yeah, I was with a friend. So, yeah, yeah, yeah. so, so yes. she will come. She will come. And also there is one uh, uh, friend who is also part of the group and she saw you in Damsala. So many people know you. Uh, so, and they still want to come and hear you again. So... אה, רק עוד שתיים? אולי זהבה. אולי, אני לא יודעת, אשתיהן. רחל ועמית, וזהבה אולי תגיע. בסדר, יש עוד. אנחנו, טוב. מה, קר? אה, אפשר להגיד קטנות. הביתי כי מרדינגה. מתחשבים בך מה מדליקים את תעשה לי כאלה. אני אעשה לך, אני אעשה לך. שלא נברזל את החלק. חשבו שאנחנו בדאר מסאלה עכשיו, של קרנרה. בטח שווים של הסאלה. בגלל זה הם פה. ביקשתם את זה? כן. משריינת. אנחנו מכירים את אפי. אפי הוא ישן. רגע, אבל אני לא מכירה ואני לא יודעת. אז אנחנו נחכה אולי רק שהם יגיעו ואז נעשה עוד פעם את מהר מהר. אבל... הוא יודע מה, הוא יודע. כן, כשאמרו אולי אנחנו צריכים אז אתה תדבר. אנחנו מכירים את אפי. מה? מאז שאפי ואתי באו אלינו לדר אמסלם, והיו חודשיים. יש בינינו הרבה אהבה. וכל פעם שאנחנו באים לארץ, אנחנו מאוד בשמחה נפגשים. כן. אוהב את אפי וגם את אתי, שואל עליהם גם כשאנחנו בדר אמסלם. ואני מוכרחה להגיד על בן, כשבאנו ללמוד והלכנו לשיעור אחד זה יותר נחמד. זה לא The teacher was very good, but the translator was not so good. And another teacher was right good. You know, the people who know the they smiled and they stood. But the translating was not like like the teacher. And then we came to... And the translating <laughs> was like the teacher. Hello. Hello. Yes, <laughs> yes, <four>. yes, yes. <laughs> yes, yes, yes, yes. Nariya, Bayot, Chania. Chania, Chania. Hello. As Ben, who, translator, the best in the madama sala, for us. ‫כן, לא, אז, אז באמת ‫היינו נואשים כבר. ‫-תהיי אבל לא חשוב, ‫לא באתי לאנגלית, אבל שיהיה טוב. ‫שיהיה באנגלית. אז אני רק, מי שלא היה, ‫אני אתן אתרודקש מאוד מאוד קצר, ‫למרות שאת כבר שמעת אותו, ‫אני מבין, אבל רינפוצ'ה הוא גם רינפוצ'ה, ‫זאת אומרת, הוא גם גלגול של... ‫אה, זה הצילום. לפני שהלכתי, לפני שהלכתי, לפני שהלכתי, לפני שהלכתי, לפני שהולכתי, לפני שהולכתי, לפני שהולכתי, לפני היא אולי מצלמת, והנה זאת זינה, זינה, זינה, וזאתי איך קוראים לה... ‫הרוסיה. ‫-הנזירה האיטלקיה. ‫ וזה הוויטנאמי, או מה הוא? ‫כן, וויטנאמי, נזיר וויטנאמי. ‫-so, we met him, ‫אנחנו פגשנו אותו בדאמסלה, ‫והוא רינפוצ'ה, ‫זאת אומרת, הוא גלגול של מורה מפורסם, ‫והוא גם גשה, ‫שגשה זה כמו דוקטור. ‫אז הוא גשת, לופסנג, ‫ג'וגיאל, רימפוצ'ה. ‫ובן הוא מבחינתנו ‫המתווך שלנו לחוכמה, ‫כי הוא מלמד טיבטית בדארם סאללה, ‫והוא מתרגם תורגמן של עוצמות ‫חמש שנים כבר. ‫זה נקרא כיתה? ‫זה לא המקדש. ‫הוא מדבר, קורא, כותב, ‫טיבטית שותפת. ‫הכול זה מצוייר על ידי התקנות? ‫מה, טנקות? ‫קונים, כן. אבל זה מישהו שיושב שם, ‫המצייר, כאילו... ‫כן, כלל זה מקצועיים, שזה הפרנסה שלהם, בתור מקצוע לצייר את הטנקות. ‫זה נקרא טנקה, ‫זה ציור דתי ש... לראות על הקירות. זה כמו... אבל בין חמש לבית ספר, לא? יש שם... יש שם בית ספר שלומדים ממש לעשות את כל המנדלות, הרבה שנים שמעתי ש... כן, כן. למטה שמאי פה שם, כזה, אלה כאלה שעברו ארבע שנים והוציאו... נו, לכן, זה לא פשוט. אפשר לקנות מהרבה מקומות, מנפאל, מיורדן, נציבי, יש הרבה מקורות. אתם רואים אותנו? עכשיו, אלה שעושים את המאבק עליהם, זה שיעור שהיה כל יום, הלכנו כמעט חצייים. זה באמת נוח, הרי שבוע אחרי עושים את זה. וזה שנתיים כן, אבל יותר משנתיים, כמעט שנתיים, כי זו הייתה עונה אחרת, עזבנו ביולי. עכשיו נשים את זה בחול, ואחר כך יש יותר משחק איזה גבר דמנדלה. מה זה? בן? תגיד לו, הוא רוצה לדעת. ‫כן. ‫-זה נפשט במשכן של ה... ‫של האלימות. ‫-אה, מנדלת ראקס. ‫תודה. ‫זהו, גמרנו את קולך. ‫תודה. ‫יפה? יש לכם הוכחה. ‫כן. ‫שבאמת למדנו. זה היה ממש כל יום. ‫הוכחה שהייתם. לא הוכחה שלמדתם. וזה נמשך אחרי שהלכנו, אבל אנחנו לסבול את הגשם. נשברנו. אז רגע, מפה אתם חוזרים לדרבסאלה, לא? כן, ביום שני הבא אנחנו נוסעים לדרבסאלה. אבל זה לא העונה, כן, אבל מתחילים, יש לימודים שעדיין לנו, ב בפברואר? בדרבסאלה? כן, מאוד מוקדם. אז ארבעה ימים של לימודים שעדיין לנו. כן. אנחנו מתחילים שנת הלימודים שלנו, והראשון זה כן. יש להם קורס עכשיו של כמה שנים? שלוש ששנתיים, שנים? שעתיים שלוש, כן. כן. שאנשים מתחייבים לבוא, הם באים במיוחד לדאמסלם, כן. ונותן קורס מקיף כן. לגמרי. כל יום ארבע שעות לימוד, שעתיים ליבט, כן. שש שעות כל יום. וואו. עם לימוד טיבט קצת לפני, שרובם עושים ו... או, מי שלא עושה גם יכול, שר... יש תרגום. יש תרגום חלקי, אנחנו לומדים גם יחד. יש תרגום, מה אתה לא, מה שמישהו לא למד, אז יש לו בעיה. כן, אנחנו עושים את ההגדרות, אנחנו עושים את ההגדרות בטיבטי. כאילו, יש הרבה דברים שהם משנה. כן, רציניים. ‫טוב, אז רגע, ושנה כבר עברה? ‫כאילו, שנה אחת כבר למדו? ‫-כן, סיימנו שנה אחת. ‫סיימנו שנה אחת. אתם עוד לא יודעים ‫אם זה יהיה שנתיים או שלוש, כאילו? ‫לפי ה... ‫כן, לפי הצורך. ‫זה בסדר, שנתיים וכמה חודשים. כן ‫מעולה. ‫פששש. ‫זה עוד חוזר נכון. ‫זה רציני, זה לא צחוק. ‫טוב. ‫כן, כזה עוד שם. ‫-כן. ‫אוקיי. ‫-אוקיי. ‫אז סליחה, מה מרמדים? אותו פורמט של מה שמלמדים במגזרים, במגזרים לומדים בדרך כלל 10 או 16, 20 שנים, כן, אז כן. אנחנו עושים אותו מסלול, אבל כן. במסגרת של שנתיים-שלוש, גמפות כן. שלוקח, בעצם מנסה להביא את המהות של זה, את הנקודות הכי הכי חשובות, ועדיין שנתיים-שלוש זה די הרבה זמן בשביל להיכנס לעומק לכל כן, הדברים כן. החשובים. כן. <אח> זה <אח> בעצם <אח> לוגיקה. Pellומה, מה זה? לוגיקה. אבל זה אנשים עם חוץ שבאים ללמוד. כן, כן. זה, לוגיקה. יש מה שנקרא דיבייט. דיבייט זה, אבל זה, זה, לוגיקה. זה לא סתם, זה לא כמו שאצלנו יושבים בפרלמנט ומדברים. זה לפי חוקים לוגיים מאוד מאוד... כמו בתלמוד. וזה בעצם הבסיס. מצד אחד זה כל הנושא שבאמת של הגדרות ומה זה, שיהיה מדויק, זאת אומרת אין סתם ככה ו... וזה הבסיס של הבודהיזם, זה לומדים איזה חומר מסוים כאילו, איזה, כן. איזה מורה, איזה ספר? זה, זה דברים סתורים, זה בדיוק כמו, אתה הדבר הראשון הוא נקרא קולקטד טופיקס, כן ושם בעצם לומדים, זה, כן, זה על בסיס של תרמקיוטי ודיגנדה, כן. שבעצם יצרו בסיס לוגי לנתח את כל הלימודים של אבודה, כן. מהרמה הגסה ביותר של תופעות שרואים בחושים, עובר דרך מה שקיים ומה שלא קיים, מה שזמני וקבוע, מה שיש לו משמעות זהה, מה שנוגד, להגדיר ובעצם כן. להתדיין על כל דבר. כן. עד הרמות של התהוות תלויה וכולי, וזה בעצם בצורה, כדי לפתח את הלוגיקה בעיקר, ואחרי זה, או יחד עם זה, אנחנו לומדים מה שנקרא לוריק, שזה על התודעה, נכון, שזה על הסוגים <ש> השונים של התודעות, תודה, ולא על כן. תודעה תקפה, מה זו תודעה לא תקפה, כן. מהם התודעות השליליות, מה התודעות החיוביות, ובעצם כן. בגלל שתודעה אחראית לאושר שלנו ולסבל, אז כנראה להכיר אז אותה, אז מת, מתעמקים מאוד בתודעה, זה הלימודים של הלוגיק, כן, זה הכי נכון, זה הכי חשוב מבחינת נכון. חברת, כן. ואז לומדים מה שנקרא TENNET, שזה כן. ארבעת האסכולות, שמתחיל מהוויבה שיקה, ואז ה, אה, הסוטרה סקול, ומיינד אונלי, והמידל ווי, כן. וזה בעצם שיגיע להבנה יותר עדינה של ריקות, כן. וכל אחד מהם יש בעצם הגדרה של מה זה עצמי, ומה זה הדרך עצמי, ו, וברגע שיש לך את ההגדרות השונות, זה עוזר לך מאוד בעצם להבין מה, מה, מה בעצם הכוונה, כן. כי אתה משווה, זה למידה תשוותית כן. מאוד מאוד. Okay. עכשיו הדרך הה, הה, הה, הכי טובה זה נקרא הדרך המדורגת להבנה של ריקות. למרי? לא, לא, לא, לא להערה, אבל <coughs> לריקות. הדרך <coughs> המדורגת להבנה של הריקות. <coughs> <coughs> וזה מאוד חשוב, וגם לפי איזה טקסט שבדרך כלל לומדים. ואז שנה הבאה אנחנו נלמד מה שנקרא פרצ'ינס, שזה פרפקשנס, שזה <coughs> בעצם הרמיתות. ה... זה בעצם, ה... כן, הששת השלמויות ו... ובעצם החמשת הדרכים ועשר הקרקעות בדרך להרה. יחד עם זה נלמד, נלמד את המידלוויי, את ה... אסכולה שהיא באמת מדברת בצורה הכי עדינה על מה זה המציאות. ואז מעט על, על הדרכים והקרקעות של התטרל, וזה בעצם כל מה שלומדים במנזרים, העיקר של מה שלומדים במנזרים, כן. זה מה שאנחנו גם נלמדים. משהו. כשאתה <שאתה שאתה> מקשיב, היוצא ראשון משהו. ‫תודעה יש לכולנו, זה ברור. ‫הריקות יש גם לכולנו. ‫נצוצה אמרה הים כתוב בני יולד. ‫-סן. ‫יפה. ‫תודעה זה ברור. ‫אני חושב שצריך, ‫אם אני... אם אני... פה יש מישהו עכשיו שיכול להגיד לי מה ש... כן. פעם אחת יש פה מישהו שיכול להגיד לי מה שאני אומר, זה בכלל נכון, אבל... <laughs> הנושא של הריקות, הוא קיים בכל דבר, אבל צריך לראות אותו. הוא לא... אנחנו לא רואים אותו באופן נאיבי, אם אנחנו מסתכלים על הזה, אנחנו חושבים שיש דברים. בעצם הדברים עצמם הם ריקים, וגם אנחנו ריקים, אבל זה לא פשוט לראות את זה. ובעצם אני חושב שחלק גדול מהלימודים זה זה, לראות כי כל דבר שאת רואה שהוא ריק, בעצם הוא לא יכול כבר לגרום לך סבל. אז הריקות ישנה שם. <laughs> יש לך אישור מהווסטר. קודם כל אני מאוד שמח לבקוש, כל אחד ואחד מכן. ואפי ואתי, אבא ואמרי, אפשר לומר. סנא וסבתא. לא, בשבילו. סלומה. הם חברים מאוד מאוד ותיקים שלנו, הרבה שנים. מבחינה של אני מניח שאפשר לומר שהם תלמידים. וחברים. אנחנו מאוד קרובים. ‫אז כשהגעתי לכאן, אפי אמר ‫שאם אני יכול לעבוד גם אליו, ‫זה יהיה מאוד נחמד. ‫אני מאוד שמחתי. ‫ באתי ככה לראות שוב את הבית של ולראות על טורסונס. אני מאוד שמח לראות גם איפה וגם הייתי מאוד בריאים ושמחים ומאוד שימח אותי ויחד עם זה כמה מכיף גם פגשתי כבר בעבר אני מאוד שמח לפגוש אתכם שוב ואלה שלא פגשתי בעבר אני שמח לפגוש כל אחד ואחד אם תשאלו אותי למה איך אני רואה את הדברים כל אדם שאני פוגש? אני רואה אותו כבן משפחה שלי. וכל מקום שאני מגיע אני מרגיש שאני בבית. אני מרגיש שאני פוגש את המשפחה שלי, כולכם. אז ההזדמנות הזאת לדבר עם כולם ולהיפגש עם כולם, זה דבר שמאוד משמח אותי. גם אם אנחנו רואים מנקודת השקפה הדתית של השקפה של אמונה בבורא עולם, כולנו פרועים, כולנו ילדים של אלוהים, גם מבחינה הזאת כולנו משפחה אחת, וגם כנזיר בודהיסטי. איך הבודהיזם מדבר על המציאות? כל בעלי תודעה היו ההורים שלנו בעבר. אז אני עכשיו פוגש את האבות והאימהות שלי. זה מאוד טובה. אני מדבר מעומק ליבי. כי זה תמיד עניין של השקפה. גם עבור, גם בהשקפה שהיא השקפה שהיא לא בהכרח דתית. אי שאני תדע מה זאת אומרת שזה. גם מהאספקט הזה כולנו משפחה אחת. ולמה? יש שבעה ביליון בני אדם בעולם. העולם הוא, הוא, הוא הבית שלנו? ושבעת ביליון בני אדם הם המשפחה שלנו. השפות שלנו הן קצת שונות. אני חושב שזה פותק. הגופים שלנו קצת שונים, <אז> אבל כולנו אותו דבר כבני אדם. <אז> כולנו כמו משפחה אחת שגרה בעולם הזה. אז, אז גם בהסתכלות דתית וגם בהסתכלות רגילה, כולנו, כולנו משפחה אחת. <אז> וגם מה שאני אדבר עליו, <אז> <אז> אני אדבר במעמק ליבי כאדם שפוגש במשפחה שלו. אין לי את היכולת לדבר בצורה מאוד מרשימה. אני אדבר רק למשפחה שלי. ובאופן כללי. לאדם שמדבר על דרמט צריך להיות לו הרבה מאוד איכויות. ואלה שמקשיבים צריכים להיות עם פחות למידה. אבל. כשזה נוגע לידע של בודהיזם, <laughs> יש לי קצת יותר ידע. דמעט <laughs> טוב. אבל מלבד זה... <laughs> זה נוגע לאיכויות, לכולכם יש יותר איכויות ממה שיש לי. <laughs> כולכם אנשים עם הרבה מאוד ניסיון. <laughs> עם הרבה מאוד איכויות. <laughs> אני יכול להניח שכל אחד ואחד מכם יש לו יותר איכויות ממה שיש לי. <laughs> מהבחינה הזאת, אני יכול לומר שאתם כולכם המורים שלכם. הנה, נעשו את הסלוג'ה שאין לו עסנתא, אבל מאחר שלמדתי קצת על בודדיזם, או כל דת, זה נכון לכל דת, לא רק לבודדיזם, כל דת שיש בעולם? בכל דת בעולם אפשר למצוא עצות שהן מועילות לאנשים, עצות שעוזרות לנו להפוך לבני אדם טובים יותר. ובאותה צורה גם ברוכדיזם יש הרבה מאוד עצות שעוזרות לנו להפוך לאנשים טובים יותר. אז אם, אם אני אדבר קצת על הדברים שאני יודע ו, ו, ואספר קצת מתוך הדברים שאני רואה הכי חשובים <אז> אם יש משהו שלא שמעתם בעבר אז יהיה משהו חדש שתשמעו היום <אז> אם יש מה ששמעתם בעבר ושכחתם <אז> אני, אז זה יהיה תזכורת <laughs> על אותו הדבר <laughs> <laughs> <laughs> ונחל, ולכן <laughs> אז אני אגיד כמה מילים למשפחה שלי <laughs> אני אדבר <laughs> מתוך ראייה שלכם כמשפחה שלי ואני מבקש מכם להקשיב לראות אותי גם כבן משפחה <laughs> זה עושה את <אח> זה. גם איך שאנחנו חושבים, זה יוצר את של בשל הרגשה של קרבה, <אח> שאנחנו מקשיבים. כשהתודעה <אח> שה... מרגישה קרובה, <אח> גם אהבה ו... ואמונה <אח> מגיעים. כשיש <אח> אמון ואהבה, <אח> <אח> אפילו מילה אחת שקשורה באמון ואהבה מביאה תועלת. <אח> אז משני הצדדים גם שלנו כמקשיבים וגם שלי כזה שמדבר אז אני רוצה לראות, לעשות את זה כמו משפחה עכשיו בהתחלה אני אסביר את הדברים בצורה מאוד תמצית אם אני אדבר יותר מדי זמן, זה עשוי להיות מעייף. אני אדבר במשך כחצי שעה. ואז משהו כמו שעה, נעשה שאלות ותשובות. ומשהו כמו שעה וחצי, נוכל לעשות מסגרת של שעה וחצי. ואז אף לא יטעה, נכון? לא יטעה. בסדר. זה נראה לכם בסדר? מעולה עוד, זה הזמן שאנחנו תוריד את זה עכשיו. עכשיו דבר ראשון, יש בעולם שבעה מיליון בני אדם. מתוך אותם שבעה מיליון, שישה מיליון הם מתרגלים דרמה. שישה מיליון אנשים דתיים. וביליון בני אדם הם אנשים חילוניים. עכשיו, האנשים הדתיים הם שישה ביליון בני אדם? שזה הרוב בקרב האוכלוסייה. מה זה מראה לנו? זה מראה ש... שהרוב של האנשים הם אנשים דתיים זה מראה שרוב האנשים רואים יותר תועלת בלהיות דתיים. עכשיו, מאחר ששישה ביליון מהאדם הם אנשים דתיים, מתוך אותן הדתות יש משהו כמו תשע או עשר דתות שהן הדתות העיקריות. והדתות הקטנות, מאות על מאות של דתות יותר קטנות. ובכל מקרה, בכל הדתות, <אח> איך, איך, איך חושב, איך, מה בדרך המחשבה? <אח> או, איך אני רואה את זה? אני רואה את זה <coughs> כבעל חשיבות זהה. כל הדתות, אני רואה אותן כחשיבות בצורה זהה. <coughs> אני רואה את כל הדתות השונות כמו, כמו תרופה. <coughs> ואת כל המורים הדתיים, כמו רופאים. את כל הבעיות הנפשיות שיש לנו כמו המחלה וכשאני רואה את זה ככה אני רואה את כל הדתות השונות חשובות בדיוק באותה צורה עכשיו שאלה אחת שאנחנו יכולים לשאול את עצמנו זה האם אנחנו צריכים דעת בעולם או האם אין צורך בדת בעולם? עכשיו, האם אנחנו צריכים דת בעולם או לא? אם תשאלו אותי, אני אומר שאנחנו צריכים. ולמה? קודם כל, מתוך שבעת מיליון בני אדם, שישה מיליון בני אדם הם אנשים דתיים. שטן הוא שוב לא רואה למה תומכי תושיב גולס אלה גדולה לכן אם היינו עושים בחירות, שישה ביום לאדם היו מצביעים ושמים את עבור הדת. לא חסר לי שהוא גדול אז לכן הבחירות, הדת הייתה זוכה בבחירות. עכשיו אם נשאל עוד שאלה אוקיי נניח שאנחנו אומרים שדת זה דבר חשוב אבל האם צריך רק דת אחת, או האם אנחנו צריכים דתות שונות שיהיו בעולם? <אז> לדעתי, המצב שיש כיום, שיש דתות שונות, זה, זה מה שאנחנו צריכים. <אז> ולמה? <אז> בגלל שהדתות השונות שיש כיום בעולם? <אז> כל דת ודת. <אז> מביאה תועלת למיליונים על גבי מיליונים של בני אדם, נכון? למשל, הדת היהודית מביאה תועלת למיליוני בני אדם עוזרת להם לפתור בעיות שמפריעות להם ובאותה צורה כל הדתות השונות שיש בעולם הדתות השונות שיש בעולם הן מביאות תועלת ל... מיליונים על גבי מיליונים של בני אדם. עכשיו, אם אנחנו שואלים את עצמנו עוד שאלה? אז נאמר, אוקיי, אבל אנחנו רואים שיש הרבה בעיות גם שמגיעות בעולם והן בדת. גם זה דבר שקורה. אבל לדעתי השורש של הבעיות הוא לא נמצא בדתות כשלעצמן. אלא אנשים שמתרגלים את הדתות, הם לא מתרגלים כפי שהדת בעצם מראה שצריך לתרגל. ושמגיעים אנשים שמתנהגים בצורות מוזרות, אז אנשים הם קוראים לעצמם נשים דתיים, ואז אנשים אחרים רואים את הבעיות כבעיות שנובעות מהדת. אבל האמת היא שהפגם הוא לא בדת עצמה, נכון? אלא באנשים עצמם ש, <laughs> שמתרגלים את הדת עכשיו זה דבר שעשוי לקרות בכל דת ודת <laughs> אז גם, גם לחשוב על זה, ולחשוב על זה עם תדה מאוד פתוחה זה גם מאוד חשוב <laughs> עכשיו באופן כללי מאחר שבעולם יש אנשים שונים עם השקפות שונות ועם נטיות שונות ומאחר שיש בעיות שונות בתודעה לכן גם הצורך הוא צורך של דתות שונות שייתנו עצות שונות לאנשים שונים אם כל בני אדם בעולם היו חושבים בדיוק באותה צורה? רואים את הדברים בדיוק באותה צורה? אז דעת אחת היתה מספיקה או אפילו שום דעת זה היה מספיק אבל ההשקפות הן לא אותו דבר המחשבות מאוד שונות ואנשים יש להם השקפות יש להם רצונות ונטיות שונות אחד, enrolled, אחד מהשני, נכון? מאחר שאנשים יש להם רצונות ונטיות שונים אז לכן גם הדתות השונות נותנות תועלת מאחר שהן מביאות עצות שונות לאנשים למשל אם יש אנשים שיש להם מחלות שונות אנחנו צריכים גם תרופות מסוג שונה צריך תרופות שונות, נכון? נעים אותן לכל אחד. צריך uh, אחים ואחיות, עם התמחויות שונות. נעים אותן ציגמטומינה? לא שום חולה בעולם. נעים רק גרובאניה. לא היינו צריכים תרופות. מין גרובאניה? לא היינו צריכים רופאים. נעים רובאניה. לא היינו צריכים אחים ואחרים. נעים ציגמטומינה? אם הייתה רק מחלה אחת. מין גרובאניה? היינו צריכים, היה מספיק רק תרופה אחת. נעים וציגמטומינה. מספיק אם יש יכולים מסוגים שונים? <אח> אנחנו צריכים רופאים ואחיות מסוגים שונים, נכון? <אח> באותה צורה, מאחר שיש בעלי תודעה שונים עם, עם, עם רצונות ונטיות מסוגים שונים? <אח> אם יש גם דתות שונות שנותנות עצות בהתאם לרצונות השונים, זה דבר שמביא תועלת, נכון? עכשיו מעוד בחינה לפעמים אנחנו רואים שבין הדלתות השונות בעולם יש חוסר הסכמה, חילוקי דעות <אח> לפעמים בעיות בין הדלתות השונות <אח> האמת שזה קצת בושה, <אח> <זה> <אח> קצת <אח> מביש <אח> לדלתות <אח> <אח> דבר שאני מרגיש קצת מבויש כשאני חושב על זה. ולמה? בגלל שהסיבה שהדת התחילה זה כדי להפיץ עושר בעולם. הסיבה שהדת נוצרת זה כדי לפתור בהם של בני הדת. אם הדתות הופכות להיות הגורם ליותר ויותר בעיות בעולם. אז הדת לא, לא, לא פועלת. אז זה דבר שהוא, שהוא קצת, קצת מליש. אבל אם נעבור לאט לאט, אז, אז כל הדתות שבעולם, אם, אם נראה אחד את השני כאחים אחרים אחרים משפחה, מתוך אהבה אחד לשני, יש תקווה שנוכל לשרת את כל העולם בצורה כזו. <laughs> אז זה הזמן של הדתות השונות בעולם להתעורר מהשינה. באופן כללי זה חשוב. אז זה רק דבר שככה אני אומר ככה על הדרך. עכשיו אם תשאלו אותי איזה דת הכי חשובה מבין כל הדתות. אם אני אענה בצורה משוחדת? סוף סוף שלו, בקשר עם שלב שחורו? אני יכול לומר שהדת שלי היא הדת הכי חשובה. אבל אם אני שם בצד את חוסר האובייקטיביות, ותשאלו אותי איזה דת היא הכי חשובה, אז אני אגיד שוב שזה כמו תרופות שונות. למשל אם יש הרבה סוגים של תרופות, ואנחנו שואלים מהי התרופה הכי חשובה? אף פעם לא נוכל לומר שתרופה אחת היא הכי חשובה. קריציה נסנה? למה היא הסיבה? גולנון הוא כאב ראש היא הכי חשובה כשיש לנו כאב ראש, התרופה לכאב ראש היא הכי חשובה כמובן, <קורא> אין לך אמורים כאבים עם מיצה שחירה כשהרגליים כואבות, התרופה לבליים <קורא> היא הכי חשובה כשהבדאים כואבת, התרופה היא הכי חשובה תתת תת עוזתו אז תמיד רק בתלות במה שאנחנו מדברים עליו אנחנו יכולים לומר מה הכי חשוב <אח> אנחנו לא יכולים לומר באופן אבסולוטי <laughs> שהתקופה לכאב <laughs> ראש או התקופה לכאב הרגליים היא הכי חשובה <אח> אבל כשזה נוגע לאדם ספציפי <אח> אם אנחנו שואלים מה הכי מועיל עבור התודעה שלי עצמי <אח> אז אנחנו יכולים לנות עבורי הדת הזו היא הכי מועילה. באותה צורה של אדם שיש לו כאב ראש, תגובה היא הכי חשובה. מה שהכי מועיל זה אותו אדם, זה מה שאנחנו יכולים לומר, שהוא הדבר היקר איך ביותר. אבל רק בגלל שמשהו עבורי הוא המועיל ביותר, זה עדיין לא הצדקה לומר שהדבר הזה הוא הכי מועיל, באופן מוחלט. זה בדיוק כמו תרופות שונות. עכשיו, מה התועלת שיש בדבר? הדתות הן בעצם מועילות כדי לפתור בעיות שונות בתודעה מה אנחנו בעצם צריכים? כולם צריכים רווחה גופנית ואושר, אושר בתודעה עכשיו כדי לשמור על בריאות גופנית להסתמך על תרופות זה דבר שהרבה יותר מועיל או להסתמך על דברים פיזיים, <laughs> הרבה יותר מהיר מאשר להתפלל לעלים אל, שונים. <gulana> למשל ש, שיש לנו כאב ראש, כשהראש <gulana> כואב ללכת לבית חולים, זה הדרך הכי טובה לפתור את, את הבעיה. <gulana> לקחת תרופה, זו הדרך הכי טובה לפתור את הבעיה. <gulana> אחרת אם כשיש כאב ראש אנחנו לא הולכים לבית חולים לא לוקחים תרופה אנחנו נשארים בבית ומתפללים לילים השונים סיכוי מאוד קטן שזה ימור ובאותה צורה כשיש לנו מחלה בגוף כשיש מחלה בגוף להתפלל לעלים השונים זה עשוי לעזור, זה עשוי להביא מעט תועלת אני לא אומר שלהתפלל לא מביא תועלת אבל הדבר החשוב ביותר ללכת למרפאה זה הדבר החשוב ביותר באותה צורה לשמור על בריאות זה הדבר החשוב ביותר לשמור היטב על הבריאות לכל אוכל שאנחנו יודעים שהוא מתאים לגוף ולא לאכול מאכלים שאנחנו יודעים שלא טובים עבור הגוף. מתוך הכרה שלנו, של הגוף שלנו, לכל מאכלים שבאמת עוזרים, זה מאוד מאוד חשוב. ואז כשאנחנו מדברים על תרמה, אז אלה דברים שנועדו עבור התודעה. אנחנו רואים שיש לנו הרבה מאוד סוגים שונים של בעיות אה, שמפריעות לנו כשיש בעיות שונות שמפריעות בתודעה, mm -hmm. הדרך היחידה לפתור את אותן בעיות היא על ידי שימוש <laughs> בתודעה עצמה <שיב> ברגע שאנחנו נפגשים בבעיות נפשיות <שיב> אם אנחנו מנסים לפתור אותן על ידי תרופות <שיב> אז זו דרך שהיא דרך של ייאוש, ודרך שהיא, שהיא לא, לא דרך חכמה לפתור את הבעיה. <אז> למה זה ככה? <אז> בגלל שכל הבעיות השונות שאנחנו פוגשים בתודעה, <אז> כולן בעיות שקשורות במחשבות שלנו, במחשבות <אז> שהן לא נכונות. <אז> הדרך יכולה לפתור בעיה שנובעת מחשיבה לא נכונה? היא על ידי חשיבה <coughs> שהיא חשיבה נכונה. חשיבה, מי סבא אל תן סמבה שזה ישר היה ירד. אז האם תרופות יכולות לשנות את <coughs> דרך המחשבה שלנו למחשבה נכונה? <coughs> זה מאוד מאוד קשה שהתרופה עצמה תופיע אותנו למצב כזה. מי סבא אל תן סבא אל תן סבא אל תן סבא אל תן סבא אל תן סבא אל תן סבא אל תן סבא אל תן אם יש אדם שבדרך כלל התודעה yeah. שלו, yeah. או, יש הרבה תודעות טורדניות, הרבה תודעות שמטרידות תודה. אם אותן תודעות טורדניות יוצרות הרבה בעיות? אז כשאותו אדם לוקח תרופה? לפעמים yeah. התרופה היא תרופה מרדימה? Yeah. או תרופה שמגעה את החושים הופכת תודעה ליותר פחות פעילה? Yeah. תרופות יכולות לעשות דברים כאלה <אח> אבל אפילו שהתודעה היא פחות פעילה <אח> אפילו, שהתודעה, אפילו שהתרופה מרדימה ברגע שאנחנו מתעוררים שוב אותן בעיות שהטרידו את התודעה בעבר <אח> היא חוזרת <להטריל אח> אתה... בדיוק באותה <פה> צורה <אח> לכן <אח> זוהי דרך שהיא טיפשית כדי לפתור את הבעיות <אח> ויחד באותו זמן התרופות האלה גם גורמות נזק. לדעתי אז הדרך הרבה יותר טובה היא להשתמש בתודעה עצמה. להשתמש בתודעה עצמה כדי לפתור את הבעיות של התודעה. כמה זה נסים בגלל התרופות של התודעה הן תמיד מושרשות בתודעה עצמה. אבל התודעה היא קשורה גם בגוף, וכשהגוף שלנו חלש, כשהגוף שלנו יותר חלש, גם התודעה הופכת להיות יותר מוטרדת, כשהגוף חלש, בעיות הופכות להיות יותר חזקות גם בתודעה. אבל באופן כללי, 95-97 מהבעיות התודעתיות, הן בעצם כרוכות בתודעה עצמה. במחשבות לא נכונות של התודעה עצמה. אז אותה חוסר ידיעה איך לחשוב, הדרך חידה לשנות אותה, זה על ידי ידיעה איך לחשוב. עכשיו מה יהיה מה יהיה דרך איך לחשוב? יש לזה כמה נקודות שהן הנקודות החשובות ביותר. בגלל שיש הרבה הרבה הרבה בעיות שאנחנו חווים. לפעמים בעיות שלנו בחיינו הפרטיים. של צנק קאמי. לפעמים בעיות שקשורות במשפחה שלנו. יום גיקו קאמי. לפעמים בעיות שקשורות במדינה שלנו. יום בלב קאמי. לפעמים בעיות שקשורות באותו, באותו לאום שאנחנו שייכים אליו. יום שולו קאמי. לפעמים בעיות שקשורות בדת שלנו. יום נמשיך לפעמים בעיות שקשורות במזג האוויר. אז אנחנו חווים הרבה סוגים של בעיות ובכל צורה אנחנו רואים שהבעיות הן כמו גלים, כמו גלים בים, גל אחרי גל בלי סוף מגיע שוב ושוב ושוב אנחנו כמו אנשים שיושבים על שפת הים ברגע שאנחנו מגיעים לשפת הים אנו רואים את הגלים, מגיעים אחד אחרי השני, גל אחרי גל. ובאותה צורה? גם מה שאנחנו קוראים לו סבל? גם סבל מגיע כמו גלים בים, בלי הפסק. וזה דבר שנכון עבור כל אחד ואחד מאיתנו. אבל סבל הוא לא דבר שאנחנו יכולים להכחיל כשלעצמו, נכון? אני מתכוון ברמה המיידית, באופן מיידי. אבל אם אין לנו איך מיידית לפתור את הסבל, מה אנחנו יכולים לעשות ברמה המיידית? כשהבעיות מגיעות, אסור לשמור אותם, להחזיק אותם בתודעה. זה דבר חשוב בצורה בלתי רגילה. אני עצמי, יש לי הרבה מאוד ניסיון בזה. וזה נכון גם להרבה אנשים אחרים. אז אותן בעיות של התודעה זה דברים שאסור לנו אף פעם להחזיק בפנים. זה, הבעיות של התודעה הן השפעה. הם כמו זבל. אנחנו רואים שבעיות כל הזמן מגיעות לנו, תמיד בעיות שונות מגיעות. ואם נשאל, מדוע? בגלל שאנחנו שומרים אותם, אנחנו שומרים את הבעיות כמו אדם ששומר זבל בבית. אנחנו שומרים את כל הבעיות. או אתמול הייתה לי בעיה כזו לפני שבוע הייתה לי בעיה אחרת או לפני חודש הייתה לנו בעיה שונה או ולפני שנה הייתה בעיה אחת או לפני שנתיים בעיה מאוד גדולה לפני עשר שנים וואו בעיה ממש גדולה או שהייתי קטן, חוויתי כל כך הרבה קשיים ועכשיו אני חווה דברים אפילו יותר קשים אנחנו שוברים את כל הבעיות אבל בעיות הם לא חפצים הם לא חפצים את הערך אם הם היו חפצים את הערך אם הם היו כסף אם היו אוצר יקרא אם הן היו מועילות, אז היה בזה ערך לשמור אותה אבל אין בזה שום ערך לא רק שאין בזה ערך הבעיות הן יוצרות סבל שוב ושוב בתודעה הסיבה שהן יוצרות סבל זה בגלל שאנחנו מחזיקים אותה האמת שמה שאנחנו עושים הוא בדיוק הפוך ממה שאנחנו רוצים שיקרה בתודעה שלנו עצמה אנחנו לא רוצים בשום סבל. אנחנו רוצים להיות מאושרים. אבל עבורנו? אנחנו שומרים את כל הבעיות. אז זה בדיוק ההפך מאיך שזה צריך להיות. מצד אחד, אנחנו לא רוצים בעיות. אבל אנחנו שומרים את כל הבעיות. בתודעה אנחנו רוצים באושר. אבל אנחנו לא שומרים את האושר. אנחנו לא שומרים את כל רגעי האושר. קסמפי קיושון. אנחנו לא חושבים, וואו, אתמול היה כל כך טוב. לפני שבוע היה ממש נהדר. לפני חודש היה ממש נהדר. אז קצת סבל, זה לא בדיוק. בגלל שבעבר חוויתי כל כך הרבה אושר. אז אם יש קצת סבל השנה, מה כל כך נורא? שנה שעברה הייתה ממש נהדרת. הייתה דומה להיות קרייר. אז אם השנה יהיה קצת סבל, מה כל כך נורא תפלוגו? זה לא מרמור בקישון זה. או לפני, לפני שנים חוויתי כל כך הרבה אושר. אתה יודע לא שאני משנה דומה להיות קרייר. אז כשאני עכשיו יותר מבוגר, זה שיש סבל, זה לא דבר, זה לא דבר נורא. שום סוכר שדקי פיינו מה שעשו. בגלל שכשהייתי צעיר חוויתי כל כך הרבה אושר. אין לי סמטה מהאינה? כשאנחנו חושבים ככה, לא יהיה. זה עוזר. סתם דעתם תל אדם. אה, דרך מחשבה זאת עוזרת לבריאות שלנו. אם אנחנו רק חושבים בצורות לא מוצלחות כל הזמן? אנחנו עצמנו יוצרים את הסבל שלנו. ולכן לא לשמור את כל הבעיות והסבל של התודעה, זה מאוד חשוב. אני מדבר מעומק ליבי על מה שאני עצמי חוויתי כשאנחנו שומרים את הסבל שלנו יש הרבה סביבים של סבל שמגיעים לתודעה אז במקום זה לחשוב על זה כעל השפעה כשסבל מגיע לחשוב על זה כעל השפעה שמגיעה ב-1, לזרוק ב-1, שמגיעות 2 פרק, לזרוק 2 פרק, שמגיעות 3 פרק, לזרוק 3 פרק, <laughs> ואם נלמד בצורה כזאת, שיגיעו גם 100 פרק, נהיה מסוגלים <coughs> להתפטר מ-100 פרק <ביות> בו זמנית. זאת <coughs> אומרת, מה היה פה סודורי? כשזה מגיע לבית שלנו, אנחנו יודעים טוב איך, איך לשמור את הבית שלנו, כי פרום שלו זה סודורי. גם את החוץ, את הסביבה החיצונית, אנחנו שומרים נקייה. אבל את התודעה, אנחנו לא יודעים איך לשמור את התודעה שלנו, נקייה. ולכן אנחנו חווים כל כך הרבה בעיות. באותה צורה שאנחנו זורקים את האשפה שבחוץ, באותה צורה אנחנו צריכים גם לזרוק את האשפה שבפנים. לפעמים כשאנחנו לוקחים את שקית ההשפעה, ושאנחנו עומדים לזרוק את השקית אנחנו יכולים לחשוב שיחד עם שקית האשפה אנחנו זורקים <laughs> גם את כל הבעיות והסבל <laughs> של התודעה. <laughs> באותו הזמן שאנחנו זורקים את שקית הזבל? אפשר לחשוב באותו הזמן שאנחנו זורקים גם את כל הבעיות ואת כל הסבל שמצדדים את התודעה. <laughs> זה תועלת <laughs> אחת מאוד גדולה. <laughs> זה דבר אחד שמאוד חשוב הוא לא לשמור את הבעיות של התודעה. אז אני מנסה לתת עצות מהותיות, דברים, נקודות שאפשר לקחת ולעתיד. לפי נפנטרוסיקולט. דברים שבאמת יביאו לנו תועלת בחיים. תביינה? כי אם זה אין לנו חושבת שלהם סונס, אז בסוף תחשבו, או היום הגיע לכאן נזיר. נזיר חד, והוא דיבר על זה שאנחנו כמו משפחה. שפל, מבקיר סונס, הוא דיבר במשך חבובי זמן. כן היה? חלק שיהיה אבל על מה הוא מסביר? אני לא זוכר אז בצורה כזאת זה לא יעזור אבל כדי להביא תועלת מה שאני מספר עכשיו אני מדבר על איך להתמודד בזמן שיש בעיות לכל אחד מאיתנו יש בעיות ואתה יודע כשהתודעה שלנו חובה בעיות אז מה, מה אני מציע לעשות בזמן כזה? אני אומר שמה שנקרא בעיה זה דבר שאסור לנו לשמור אפילו לרגע אחד. פנה? למשל? למשל זה צריך להיות כמו ציור שאנחנו מציירים על פני המים. שפים, שפים. יש שלוש דוגמאות, שלוש דוגמאות שניתנות. דולר שמות אחד זה ציור שנעשה על גבי אבן. השני זה ציור שנעשה על גבי הקרקע והשלישי זה ציור שנעשה על גבי המים רמות סמיוני יש לנו שלושה סוגים של ציורים טוב לרמות סמיוני, לא טוב לחסום דבר ציור שנעשה על גבי אבן יכול להישאר במשך אלפי ואלפי שנים ציור שנעשה על גבי הקרקע יישאר שם במשך כמה ימים אבל ציור שנעשה על גבי המים אופן מיידי, גם יעלם. ובאותה צורה, מה שאנחנו קוראים לו עושר, זה צריך להיות כמו הציור על גבי האבן. הדברים שיוצרים עושר, כמו אהבה, כמו חמלה, אלה דברים שצריך להיות כמו, כמו ציור על גבי אבן. בתודעה שלנו, בתודעה שלנו הם צריכים להיות כמו ציור על גבי אבן. עכשיו הסבל השני שיש לנו בתודעה צריך להיות כמו, כמו ציור על גבי מים איך, איך שהסבל מגיע אנחנו צריכים לשכוח אותו באופן מיידי באותה צורה כל התודעות השליליות כמו כעס, כמו שנאה, איזה דברים שאנחנו צריכים כמו ציור על גבי מים באותו רגע שהוא נמצא, גם לשכוח אותו. לשכוח אותו באופן מיידי. זה עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד מאוד חשוב. אז בקצרה, הבעיות של התודעה הן כמו זבל, ואלה דברים שאסור לנו לשמור אפילו לרגע אחד. עכשיו, מה היה הדרך לזרוק את זה? מה היה המשמעות של לזרוק את זה? סמל, מעניין של ג'י צ'ו, זה סמל. זאת אומרת, לא לשמוע את זה בתודעה ולשכוח את זה באופן מיידי. קאטי של ג'י ג'י ג'י צ'נה? מה היה דרך לשכוח? ד'י דרכים שונות שעוזרות בשביל לשכוח. כשהסבל מגיע? דבר ראשון, אסור לנו לוותר, אסור לנו להתייאש. כשהסבל או מגיעים, מגיעות? כל יותר זמן חשוב לחשוב על זה כעל משהו שהוא ממש לא, לא בעיה, לא, לא נוראי. אתה יודע שיש שום שעורי סמנה? אם אנחנו חושבים דבר מאוד מאוד קטן, זה גם עושה הבדל, הבדל מאוד גדול. אבל כשיש לנו איזושהי מחלה שקשורה בתולעה, כשיש לנו מחלה של הגוף, סליחה, כשיש לנו מחלה של הגוף, אנחנו צריכים ללכת למרפאה, כשיש מחלה בגוף, נפש שיש לנו כלשהי שונה. מחלה בכל סוג של גדולה אה, או קטנה <מחלה> ללכת לבית חולים זה מאוד חשוב <מחלה> אבל המחלה של עצמה <מחלה> חשוב שהיא לא תיצור בעיות בתודעה באותו <מחלה> זמן חשוב לחשוב אוקיי זה מאוד מאוד קטן <מחלה> ויש הרבה מאוד אנשים בעולם שיש להם מחלות הרבה יותר נוראיות מאותה מחלה יש אנשים גם הם. שיק גננא דווקא, שיק גננא דווקא, שיק גננא דווקא, שיק גננא דווקא, שיק גננא דווקא, שיק גננא יש אנשים מסוימים שיש להם מחלות מאוד מאוד קשות שבעצם שומרים אותם בתוך מיכלים, מיכלים מפלסטיק או מזכוכית mm -hmm. כדי, כדי להגן על הגוף שלהם מחברים אותם לכל מיני צינורות כדי להשאיר את הגוף בחיים mm -hmm. ומשאיר את האדם בתוך סוג כזה של בידוד ומיכל מפלסטיק או mm -hmm. מזכוכית כי המחלה היא כל כך mm -hmm. קוראית <laughs> זה יכול להיות במשך <laughs> אדם זה יכול להיות במשך שנים mm -hmm. ואדם הוא כמעט כמעט כמו מת הוא, הוא, הוא מאוד קרוב למוות <laughs> נמצא במיכל כזה מזכוכית ואדם לא יכול לנשום בעצמו בצורה כזאת? במשך שנה או שתיים במשך כאילו שנה או שתיים לפעמים אדם אפילו מפסיק לנשום ואחרי זה מחזירים אותו לחיים בצורה כזאת הוא נע בין חיים למוות אז לפעמים חולים מסוימים יש מחלות שהן אפילו מעבר לדמיון שלנו, מחלות שהן כל כך קשות שאפילו אנחנו לא מסוגלים לדמיין מצב כזה כשאנחנו חושבים על מחלות כאלה אז המחלות שלנו הן יכולות להיות משהו כמו שום דבר כאילו זה ממש שום דבר אז, אז גם זה דבר שאפשר לחשוב עליו. אז, <אז> המשמעות העיקרית היא כשאנחנו פוגשים במחלה. <אז> לא משנה כמה נוראית אותה המחלה. <אז> תמיד יהיו אין ספור אנשים שחווים מחלות הרבה הרבה יותר קשות מאותה המחלה שיש <אז> להם. <אז> כשאנחנו חושבים בצורה כזאת אנחנו רואים שהמחלה שלנו היא מחלה מאוד מאוד קטנה אז זה דרך חשיבה שהיא מציאותית וזה גם דבר שחשוב לחשוב עליו עכשיו כשאנחנו חווים סבל שכרוך במחלה איך עליינו לחשוב באותו זמן? אותה סבל שכרוך במחלה? האם יש דרך לפתור אותו? האם אנחנו יכולים לעשות משהו כדי לפתור אותו, או שאין שום דבר לעשות כדי לפתור אותו? קלסיסוס הוא דוגנית אם אין שום דרך לפתור את הסבל? 26 קודם לדאוג. אז אין צורך לדאוג לגבי זה. נעשה נפסוין כי אפשר לפתור את המחלה. אם אין דרך לפתור גם עוד יותר מכך, אין צורך לדאוג לגבי זה. קל שאין סבל? גם נציגי אותי, אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי לפתור את המחלה, אז יש לנו בעיה. אבל אם אנחנו דואגים לגבי אותה בעיה, אז פתאום אנחנו עם שתי בעיות. התחלנו עם בעיה אחת, ובנוסף לזה אנחנו דואגים לגביה, ובזה אנחנו חווים שתי בעיות. עכשיו, ברגע שאנחנו הופכים בעיה אחת לשתיים, אנחנו מתנהגים בצורה שהיא מאוד טיפשית. אז זה עוד נקודה חשובה. עכשיו, גם אם נסתכלי על זה מנקודת השקפה של אדם דתי, כשסבל מגיע, אסור לנו לוותר באותו הזמן. להפך, אנחנו צריכים לשמוח כשהסבל מגיע. ולמה? דומין די? הסבל הזה? לינגים וג'יברים כאדם דתי אנחנו כבודהיסטים אנחנו רואים אותו כתוצאה של קרמה שלילית מאחר שהסבל הזה הוא תוצאה של קרמה שלילית? אנחנו צברנו הרבה מאוד מעשים שליליים בעבר מאחר שיש לנו הרבה מאוד סיבות לחוות סבל דומין דומין דומין דומין דומין על כל סבל שאנחנו חייבים, סיבה אחת של סבל הופך להיות לא קיימת. דומים אבו יונה? כשיש הרבה מאוד סבל? דומים אבו יבשה רגע. אנחנו מעלימים הרבה מאוד סיבות של סבל. שדומה יקרה כל הדומים אבו יבשה רגע, אתה יודע? אז אם אנחנו יכולים להיפטר מהמון סיבות של סבל בלי לעבוד קשה? אני לא יכול זה מאוד טוב, נכון? הסיבה שאנחנו מתארגנים דרום מלכתחילה זה כדי להתעלם את הסבל. ואת הסיבות. מה זאת שאושה דומים גיומי בשעה של שגרו הסיבה שאנחנו מתארגלים דרמאל זה כדי להעלים את הסיבות לסבל. שאין כאלה איתה מקורות דומים גיומי בשעה לא יודעת. אז אם אנחנו יכולים להעלים הרבה סיבות של סבל בלי לעבוד קשה, בלי לעשות שום דבר. אז זה מאוד נחמד. על כל סבל וסבל שמגיע. אז אפשר לחשוב, עכשיו סיבה אחת של סבל הפכה ללא כהן. מה מאוד סיבות של סבל מגיעים. או עכשיו הרבה סיבות של סבל הפכו להיות לא קיימות. זה ממש נהדר. צורה כזו של מחשבה היא עוזרת לתודעה לחשוב בצורה כזו. אם אנחנו לא סובלים בתודעה באותו הזמן. אז זה שלעצמו הופך להיות פתרון. עכשיו, לאדם שמתרגל מה שנקרא לוג'ונק או מיינד טריינג, גימון התודעה, על כל סבל וסבל שמגיע, אותו אדם יכול לתרגל הרבה מאוד סוגים שונים של תרגולים. למשל, כשיש לנו סבל שכרוך בכאב ראש, באותו זמן אנחנו יכולים לחשוב. עכשיו, עכשיו יש לי את אותו כאב ראש. אתה סים שצר מגודנר, אני אענה להם שוס. עכשיו, הלוואי שאני אוכל בזה לקחת את כל כאבי הראש של כל בעלי התודעה. סים <עש> <ועוד עש> שבזכות זה, כל בעלי התודעה יהיו חופשיים מכל כאבי הראש. סים <עש> <ועוד עש> שאני אהיה בזה לקחת את כאבי הראש של כל בעלי התודעה. <עש> <עש> <nels> עכשיו כאדם שמתרגל בוליזם, התרגול הזה נחשב תרגול לילאי ונעלה ביותר אפילו לחשוב בצורה קודת לשנייה אחת זה נחשב דרך לצבור פוטנציאל זכות, לצבור מריט ששווה ערך לאלפי חיים ברגע אחד שאנחנו חושבים ככה אז כשיש לנו כאב ראש, מצד אחד לחשוב שהשליליות של העבר מתוארת, מצד שני לראות את כאב הראש כמורה, וליצור את הרצון לקחת את כאבי הראש של כל בעלי התודעה על ידי כאב ראש, והלוואי שאף אחד לא יכרה כאב ראש, ולחשוב בצורה כזאת, אנחנו צוברים פה תזרפוס זה עוזר לנו להעלים את הפחד מהתודה תרגול שלום של חמלה הופך להיות יותר חזק ולא רק זה, אלא אנחנו הופכים להיות הרבה יותר אמיצים, בזכות זה אז כל הדברים האלה הם גם קורים עכשיו עבור אדם שהוא לא אדם דתי מה הדרך לחשוב באותו הזמן? <מחשבה> כשאותו כאב <קיב> מגיע <מחשבה> אפשר לחשוב ביחד עם הנשימות לחבר מחשבה לנשימות <מחשבה> כשאנחנו נושמים פנימה באותו <מחשבה> זמן אנחנו יכולים לקחת פנימה את האוויר הנקי יחד עם צרופות לחשוב שאנחנו מביאים מה שמרפא את הגוף <מחשבה> כשאנחנו נושמים החוצה <מחשבה> אז אם הנשימה החוצה, כל מחלה, לא משנה איזה מחלה, יש לנו לחשוב שאנחנו מוציאים את אותה מחלה החוצה מתוך הגוף לחבר את זה לנשימות, נשימות פניות והחוצה עכשיו <חשוב> זה לא דיבור שהוא דיבור דתי <חשוב> זה משהו שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה ושואף אליו <חשוב> כשאנחנו נושמים פנימה אפשר לנשום פנימה את האוויר הנקי? כן, זה מה יד של? לנשום פנימה את, את האוויר הנקי ואת התרופות שהגוף שלנו צריך? <laughs> למשל, עבור הגוף שלנו אנחנו צריכים ויטמינים שונים, כמו ויטמין A, B, C ו-D <laughs> אפשר לראות את כל הויטמינים האלה לוקחים <laughs> צורה של, של אוויר ולקחת אותם כאוויר לתוך הגוף. כשאנחנו נושמים החוצה, נושמים החוצה את המחלות של הגוף, את האוויר המלוכלך, ומדמיינים שאנחנו מוציאים את כל זה מחוץ לגוף. זה גם דבר שהוא חשוב בצורה בלתי רגילה. זה דרך לחשוב כדי לרפא את הגוף. באותה צורה אפשר גם לחשוב על התודעה. יש הרבה מאוד דרכים שאפשר לחבר את הנשימות לתרגולים. לדעתי, וזה דבר שהוא הכי חשוב. נכון שזה אולי הכי חשוב, אני רוצה לעשות את זה עכשיו יחד, במשך כמה דקות. דבר ראשון שאנחנו יכולים לעשות, לשים את היד ככה, אני אדגים. קודם כל, אל תעשו, קודם תסתכלו. קודם כל חוסמים את הנחיר הימני בצורה כזו מהנחיר השמאלי נושמים פנימה ואז מחליפים לצד השני, לוחצים על הנחיר השמאלי נושמים החוצה מהנחיר הימני כשאנחנו נושמים פנימה נושמים פנימה, אוויר נקי נקי כשאנחנו <ש> נושמים החוצה, <ש> מוציאים את כל האוויר המלוכלך החוצה ומחוץ לגוף. עושים את זה שלוש פעמים. ואז מחליפים יד, יד שמאל, נושמים פנימה. מהנחי הימני עכשיו. כשאנחנו נושמים פנימה, אנחנו מכניסים פנימה לתוך הגוף. את כל האנרגיה שהגוף צריך, את כל מה שהגוף צריך <מח> כשאנחנו נושמים החוצה <מח> אנחנו נושמים החוצה את כל האוויר המנוחלף ואת כל המחלות של הגוף <מח> וכך שוב עם יד שמאל שלוש פעמים <מח> אחר כך נושמים פנימה והחוצה <מח> זה, זה השלב השלישי נושמים פנימה והחוצה עם שני הנחיריים <מח> כשאנחנו נושמים את שני הנחירה, אנחנו מחברים את זה לתודעה. כשאנחנו נושמים פנימה? אנחנו לוקחים פנימה את כל האושר של התודעה. כשאנחנו נושמים החוצה? אנחנו מוציאים החוצה את כל הבעיות ואת כל הסבל של התודעה. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. זה בסדר. לא, לא, זה בסדר. It's a good. אז גם זה מאוד מאוד חשוב. עדה. עכשיו נעשה ביחד, אני אתן את ההנחיות. בוא נעשה את זה. קודם כל, לשים את היד על המחיר הימני. אוקיי, התשובה. ולנשום פנימה. לא, קצת מהצמא יציבה ואז לשים את היד על הנחיר השמאלי, ולנשום החוצה את האוויר המלוכלך. שוב, לנשום פנימה אוויר נקי נקי. לא, החוצה את האוויר המלוכלך. ‫לנשום פנימה אוויר נקי נקי. ‫לנשום מחוצה את האוויר המיוחלח. ‫ולהחליפי על? ‫ושאנחנו נשמעים פנימה. ‫לנשום פנימה את מה שהגוף צריך. כמו ויטמינים השונים, A, B, C וכולי ולקחת פנימה את כל התרופות שטובות לגוף. עוגמת עמיקרסלה? שאנחנו נושמים החוצה. נושמים החוצה את כל המחלות של הגוף. מי שמה יד ג'ו? שאנחנו נושמים פנימה, נושמים פנימה את כל התרופות. עוגמת עמיקרסלה? שאנחנו נושמים החוצה. עוד עליון עמיקרסלמה שלא עושה נושמים החוצה את כל המחלות ושוב נושמים פנימה אוויר נקי נקי ומוציאים החוצה את כל המחלות בפעם השלישית נושמים שוב פנימה והחוצה אחרי שנשמנו החוצה אנחנו חושבים שכל המחלות של הגוף במאה אחוז עזבו את הגוף ואז נכין במצב הזה וחושבים שכל המחלות של הגוף עזבו לחלוטין את הגוף. אז מרידה עכשיו, עכשיו עם התודעה. כשאנחנו נושמים פנימה... נושמים פנימה משני הנחיריים. בדרך כלל לא, דבר, לא, לא עושים את, את התנות עם הידיים. פשוט נושמים פנימה משני הנחיריים <אח> ונושמים החוצה משני הנחיריים. <אח> אבל כדי להרגיש יותר, עכשיו שזה יהיה יותר, יותר נוח... <אח> אני, אני, על, על זה גם... <תתת> נושמים פנימה יחד ככה <תתת> ונושמים החוצה גם בצורה כזו עכשיו שאנחנו נושמים פנימה <תתת> כל העושר הנפשי נכנס פנימה <תת> אהבה וחמלה <תת> חוכמה <תתת> וכל מה שמביא שלווה שלום עושר וכל <תתת> הדברים האלה אנחנו לוקחים פנימה כשאנחנו נושמים החוצה אנחנו נושמים החוצה את כל הסבל, את כל הבעיות ואת כל מה שמביא סבל לתודה אז עכשיו אנחנו לא שומרים שום דבר אל תשמעו אף בעיה בתודה תדמיינו שבמרכז החדר יש פח השפעה מאוד גדול ושאנחנו נזרוק לתוכו את כל הסבל, את כל הבעיות של התודה. אז בבקשה תזרקו את כל הבעיות לתוך פח ההשפעה הזאת. אל תשמעו אף בעיה בתודה. תזרקו את כל הבעיות של התודה. תזרקו בבקשה את כל הבעיות של התודה. עכשיו בואו נעשה את זה. כל העושר מגיע, נכנס לתוך התודעה זורקים את כל הסבל ושוב נושמים פנימה ביחד נושמים פנימה את כל העושר נושמים החוצה זורקים החוצה את כל הסבל לוקחים פנימה את כל העושר זורקים מחוצה את כל הסבל. מכניסים פנימה את כל העושר שאתה יודע. זורקים מחוצה את כל הסבל. ושוב לוקחים פנימה את כל העושר, כל העושר. וכשנושמים החוצה זורקים במאה אחוז, חושבים כל הסבל בלי יוצא מן הכלל לגמרי לגמרי יצא החוצה עכשיו זורקים החוצה את כל הסבל חושבים כל הסבל, כל הבעיות של התודעה לגמרי ב-100% יצאו החוצה <into the world> ואז נחים במצב הזה הם וואו, ממש עבד ממש בצורה טובה <tose> וכל הסבל של התודעה 100 יצא החוצה <tose> <tose> וכל העושר של התודעה, השגנו אותו 100 <tose> <tose> <tose> ומהיום ואילך אני לא אשמור אף בעיה בתודעה הבעיות של התודעה הן כמו השפעה גם כשיש סבל בגוף אפילו אם יש מחלה בגוף אני עדיין אשמור על השלווה, על העושר אני אזרוק את כל השפעה מהתודעה והמצב הוא ממש טוב בצורה בלתי הגיעה כל סבל של תודה לגמרי נעלם. זו הרגשה כל כך נהדרת. עושר ממש גדול. וואו, וואו, זה ממש נהדר, זה נהדר בצורה בלתי רגילה. וחושבים בצורה כזאת. ואז נכים, נכים ככה. נכים גם עם הגוף וגם עם התודה. כולנו ב... באחו, באחו מאוד, מאוד יפהפה. מוקפים הפרחים הכי יפים. במקום הכי הכי חייניים שיש. הציפורים מצייצות בצורה מאוד על הרספה. הכל מסביבנו, בדיוק עכשיו, כאן ועכשיו. מסביבנו כל האלים השונים, כל האלוהים והאללה והבונו. כולם מסביבם. ליו מלכבית שלו, סבאשה. ליו מלכבית שלו, סבאשה. אה, כמו מסבירים. ליו גם אום ואי כשהוא יהיו. עד היום. הגוף שלנו הוא... תתויימת סיפור שלנו. תודה. בואו נכנסו. בואו נכנסו. עכשיו הוא נכנסו. עד היום. הגוף שלנו הוא... תתויימת סיפור שלנו. תודה. בואו נכנסו. בואו נכנסו. נכנסו. נכנסו. נכנסו. נכנסו. נכנסו אפשר לחשוב ש... שהגשם הזה שיורד עכשיו נכנס לתוך הגוף שלנו כמו ברכות ושוטף את כל הסבל ואת כל הבעיות שוטף אותם החוצה. <אח> שהגשם שוטף את כל הבעיות ואת כל הסבל החוצה מתוך הגוף. <אח> שכל הסבל, כל הבעיות יוצאים את החוצה בצורה כזאת. <אח> וכך גם גוף גם תודעה נכים ונרגעים. אז גם לעשות בצורה כזאת זה מביא הרבה מאוד תועלת עכשיו נשתמש גם בידיים שלנו עכשיו על שתי הידיים שלנו כפות הידיים וכפות הרגליים שלנו מאוד חשוב לעשות מסע גם לידיים וגם לרגליים בגלל שבגוף שלנו <תק> יש הרבה חלקים פנימיים מאוד חשובים כמו הריאות והלב שבגוף <תק> הריאות והלב שבגוף מחוברים על ידי העורקים לידיים ולרגליים <תק> אם אנחנו עושים מסאז' על בסיס יומיומי של הידיים והרגליים <תק> זה עושה ריפוי פנימי, זה כמו מסאז' פנימי, זה כמו זה עוזר לרפא את האיברים הפנימיים. מי <מח> סתם בכל המשהו שיש למה? אם אתם רוצים לרפא את הגוף בלי, בלי להיות טרויים, בלי לקחת תרופות, סוסו סוסו מאישהו שקל. הדרך הכי <מח> טובה, הדרך הכי טובה זה לרפא <מח> את עצמנו על, על ידי מסאז' כזה. כמה נהיה כאילו כמה נהיה כמה נהיה כמה נהיה כמה נהיה כמה נהיה זה מאוד חשוב, גם בידיים, גם באדם. ברגליים עכשיו יותר קשה. עם הידיים. בוא נגיד אל עמוק. אה, עם הידיים לארגליים? אני אשלח להדפיס סרטון. יש סרטון מאוד יפה על מסע אז לעשות מסע של הרגליים? אני שוביל עליו וכשאנחנו קמים בבוקר, עם, עם, עם, עם הידיים לעשות מסאג' בארדיים. זה גם לידיים, על בסיס יומיומי לעשות מסאג' גם בידיים, גם בידיים. זה גם יכול מאוד חשוב. ואם לפעמים יש לכם בעיות כדי להירדם, אז אפשר לקחת כלי, לשים בו מים חמים <מח> לא, לא מים רותחים? <מח> מים, מים חמים <מח> לשים את המים החמים בכלי בגובה, בגובה כזה <מח> להכניס <מח> את הרבלז ולשבת שננוח חמש עשרה, חמש עשרה דקות <מח> לפני שהולכים לישון. אוקיי. אם על בסיס יום יומי, כל לילה, כל ערב, אנחנו בעצם משרים את הרגליים במים חמים, כן, רק מים חמים. כמה באתי זה פעם שמחוזקים 15 דקות. לשים את הרגליים במים במשך 10-15 דקות. אפשר לחמם לה. למשל בהתחלה במשהו כמו סיר, אבל... מים די חמים? אבל לא יותר מידי חמים, שלא יצרפו את הרגליים? מים די חמים? ולשאול את העבליים בפנים. אני לשבת, לשבת רק להסתכל עליו, נהיה לי טוב. לעשות ככה. ולשבת, ככה. ולשבת, לשבת ולנות. 10-15 דקות לשבת. על בסיס יום ימי כוללת. שאתה אומר כמה... כמה... מה זה? כמה פעם אם אנחנו מאשרים את ה... כל אלף, עשר, חמש עשרה דקות, כל אלף זה עוזר לזרימה של הדם וגם עוזר לשינה, לשינה טובה יותר <ש> <ש> כשאנחנו ישנים אם לפעמים אנחנו רואים שיש בעיות, בעיות לירדל אפשר לישון בצורה כזו <ש> <ש> אם הולכים לישון בצורה כזו <ש> <ש> הם ישנים בצורה כזו? גם זה עוזר כדי לישון איך שאנחנו שמים את הידיים זה גם עושה את זה כמו שילדים קטנים הולכים לישון כשילדים קטנים הולכים לישון הם ישנים בצורה כזו תסתכלו זה עוזר גם בילדים כדי להירדל ניהולה מורה של גם בתייסק, המורה אז גם כל לילה, אם אפשר לשים את הרגליים במים חמים לפני השינה, זה מאוד עוזר לשינה עצמה. כן, נכון, זה בטח רגל. ולעשות מסאז' גם בידיים. גם יוגה. ]内rí? יש כל מיני סוגים פשוטים של יוגה, למשל לאט לאט לעשות ככה לא לעשות את זה חזק, לא אם תודעה ואם תודעה מאוד רגוע לאט לאט פנימה והחוצה שלוש פעמים עונים ואז שלוש ככה שלוש פעמים החוצה. ואז גם לעשות ככה. לאט לאט לעשות ככה. כנראה כאלה. לאט לאט. לעשות מעגלים בצורה קל. אז אנחנו מפעילים יותר מדי כוח, לפעמים זה עשוי ליצור ב... עושים את זה לאט לאט. גם ככה לאט לאט. עוד תרגיל כזה. נכון. ככה. אהה, אין לי שיער, שיער. לא, לא, לא, זה עכשיו השלב של היוגה. זה השלב של היוגה. זהו בוקר. זהו בוקר. זהו בוקר. זה טוב גם לגוף, גם לתודעה. <מח> זה לבוקר. התרגילים, כל התרגילים של ההוגה הם יותר טובים בבוקר. <מח> ושהתודעה שמחה, כשהגוף בריא, התודעה יותר שמחה. וכשהתודעה יותר שמחה, כמובן יש יותר רושע. <מח> ועושים את זה לאט לאט, <מח> לא, לא משקיעים יותר מדי כוח. עושים <מח> <מח> <מח> ככה, וגם לעשות ככה. ‫אז לשים את האדם בצורה כזאת, ‫וככה. ‫וגם זה מאוד בעדינות. ‫אז ככה. ‫ תמיד לאט. עוד איזה שם? עוד איזה שם? נכון, אני שם. בטח. כולם תוכלו. כן, זה נכון. יש גם משהו ש... מה ספרים זה כאלה? כן, לא. לא. לא. ואז לשבת ולנות ואז למדיטציה על אהבה אני אומר את המילים ותחשבו באותה צורה מה זה לחשוב על אהבה? כולנו רוצים באושר אבל זה פשוט לאחל אותו אושר לכל בעלי התודעה אז, אז זה מה שנעשה. אני אומר את המילים ובבקשה תחשבו באותה צורה. הלוואי שכל בעלי התודעה יהיו מאושרים. הלוואי שכל בעלי התודעה יהיו מאושרים. הלוואי שכל בעלי התודעה יהיו מאושרים. הלוואי שכל יהיו מאושרים. אני אביא כל בעל התודעה לאושר. ‫אבל שכל בעלת עדה יהיו מאושרים. ‫אבל שכל בעלת עדה יהיו מאושרים. ‫אבל שכל בעלת עדה יהיו מאושרים. ‫אבל שכל בעלת עדה יהיו מאושרים. ‫אז על זה אנחנו חושבים שוב ושוב, ‫ולחשוב על האבא, ‫מהשכינת ההשקפה של כל הדתות, אהבה זה הדבר הכי חשוב, הכי מועיל, וגם מבחינה כללית, כשאנחנו חושבים על התודה, ככל שאנחנו חושבים יותר על אהבה, ככה התודה הופכת להיות יותר רגועה, עם יותר אושר. אז אהבה באמת זה דבר שהוא, שהוא חשוב בצורה בלתי רגילה. הלוואי שכל בעל התודעה יהיו מאושרים.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 לחשוב שוב ושוב בצורה כזאת, זה מה שנקרא מדיטציה על אהבה. עכשיו, מהי מדיטציה על חמלה? אז זה מתחיל מזה שאנחנו לא רוצים בסבל. באותה צורה כל בעלי התודעה לא רוצים בסבל. זה לאחל לכל בעלי התודעה להיות חופשיים מסבל. סים שנתם שטובים מראשון זה תלך. זה לחשוב הלוואי שכל בעלי התודעה יהיו חופשיים מסבל. ולחשוב כך שוב ושוב. סים שנתם שטובים מראשון. הלוואי שהסבל שכל בעלי התודעה לא יסבול לך. סים שנתם שטובים מראשון. הלוואי שיש סבל שכל בעלי התודעה יהפך ללא חייה. סים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 אבל שכל בעלי התודעה ישתחררו מסבל. סם שאתם שתומד את הרעש. אבל שכל בעלי התודעה ישתחררו מסבל. סם שאתם שתומד את הרעש. אני אשחרר את כל בעלי התודעה מסבל. סם שכל בעלי התודעה יהיו חופשיים מסבל. אבל שכל בעלי תודעה יהיו חופשיים בסבל. לחשוב שככה שוב ושוב, זו המדיטציה על חמלה. עכשיו, בתרגול הדתי, זה שני החמלה בעבר נחשבים הכי הכי חשובים. אם אנחנו הולכים לישון בזמן שאנחנו חושבים על אהבה וחמלה כל השינה שלנו הופכת להיות תרגול השינה שלנו כולה הופכת להיות תרגול של חמלה עכשיו, הפרטה צורה כולנו יום אחד יגיע יום שבו נצטרך למות עכשיו, איזה שהם מניחים חיים קודמים וחיים הבאים אומרים שאם אנחנו מתים עם מחשבות של אהבה וחמלה בתודעה אז אין שום ספק שהחיים הבאים שלנו יהיו חיים של בני אדם ויקח לידה לקראת ערך כבני אדם אם נמות עם אהבה וחמלה בתוך התודעה זה גם דבר שנחשב חשוב בצורה בלתי רגילה עכשיו קודם, קודם, דיברנו על, על התודה וגם הנושא הייתה שאלה על בעצם האם כמו שלכולם יש תודה, האם כולם גם יש בהם ריקות? אם אני נותן הסבר קצר של מהי תודה ומהי ריקות קודם כל מהי התודה? ‫הוא משהו שהוא לא בעל צורה. ‫ שהוא טהור ויודע. ‫משהו שהוא טהור ויודע. ‫לא פיזי, לא חומרי. ‫אבל עדיין קיים קשר מאוד עם החומר. ‫איך הוא קשור לחומר? התודעה שלנו היא תמיד קשורה באנרגיות של, של הגוף מה שחווה את האובייקטים השונים הוא התודעה מה שמזיז את התודעה אלה האנרגיות האנרגיות או האוויר והתודעה הם זזים ביחד האנרגיות שויות בערוצי האנרגיה בגוף או העורקים והפרידים התודעה והגוף זזים בעצם, התודעה והאנרגיות זזים ביחד. לא עושים את התכרס שלא עושים, לא עושים את המטה. כשאנחנו מדברים על אנרגיה או על אוויר, אנחנו לא מדברים על האוויר שבחוץ. אתה יודע מה זה דיון בנרלום. אלא אנחנו מדברים על האוויר שבתוך הגוף שלנו. וגם לא כל האוויר השונה או האנרגיות השונות בגוף. לא האוגר שאנחנו נושמים לתוך הגוף, אלא סוג אחר של אנרגיה. יש סוג מסוים של אנרגיה שהתודעה זזה יחד לתוך. אז סוג כזה, הסוג הזה של האנרגיה. כשאנחנו מסתכלים עליו מהבחינה שהוא יודע את האובייקט, אנחנו אומרים שזו התודעה. כשאנחנו נסתכל עליו מהספייס של להזיז את התודעה למקום כזה או אחר, אנחנו קוראים לו אנרגיה אז מהי התודעה? משהו שהוא לא פיזי? משהו שהוא מאוד מאוד טהור, מאוד צלול? שיכול לראות את כל מה שקיים? לדבר כזה אנחנו קוראים תודעה עכשיו באופן כללי, מהי תודעה? תודה ממוינת לתוך תודה מרכזית, תודה עיקרית ותודעות משניות התודעות המרכזיות, שוב, הן מחולקות לשישה סוגים חמש תודעות מרכזיות של החושים ותודעה מנטלית מרכזית מהי מה תודה חושית? למשל, תודעות העיניים שלנו הן תודעות חושיות תודעות העיניים שלנו מאפשרות לנו לראות גופים שונים מה שרואה גופים שונים, אלה תודעות העיניים שלנו למשל, כשאנחנו רואים את הגוף, אחד של השני אותו דבר שחווה את זה, הוא נקרא תודעת עיניים ואז יש תודעה ששומעת את... קול של הרעה <מח> מגיע מבחוץ <שומח> מה ששומע את הרעמים <קש> היא תודעת, תודעת השמיעה <מח> מה שיודע <מח> ויכול טובים זו <היא> תודעת האף <מח> מה שיודע את <מח> הטעמים השונים היא תודעת הלשון מה <מח> שיודע רך ונוקשה זו, זו, זו התודעה החושית של הגוף זה מה שנקרא תודעת הגוף. <תודה> עכשיו מהי <היא> תודה המנטלית? זוג שלנו, מה טובה? משהו שלא תלוי בגופים כדי, כדי להיווצר. <תודה> למשל המחשבות זה טוב, זה רע, עושר, סבל, כל הסוגים האלה של התודעות. <תודה> או הזיכרון שלנו, הזיכרון שזוכר מה עשינו כשהיינו צעירים. מה עשיתי אתמול? אתמול עשיתי כך וכך? גם זאת תודעה מטאלית. וכשאנחנו שואלים עצמם מה אנחנו עושים כרגע? זה שחושב על זה, היא גם תודעה מטאלית. היא גם תודעה שחושבת מה נעשה בשנה הבאה, מה נעשה בשנים הבאות. גם זאת תודעה מטאלית. באותה צורה, בזמן שאנחנו חולמים, זו תודעה מטאלית. באותה צורה, יש גם תודעה במעבר בין חיים לחיים. ויש תודעה בזמן המוות עצמו. עכשיו התודעה בזמן של המוות? היא התודעה העדינה ביותר. התודעה שיש לנו כרגע, בזמן שאנחנו ערים, היא התודעה הגזר יותר. בהשוואה אליה, התודעה של החלום בזמן המוות בעצם התודעה עוברת מחיים לחיים. זוהי התודעה. זו שם משהו שהוא לא גוף. הוא אתה מתכנסים ובטבעו הוא צלול ויודע. הוא מסוגל להבחין בין טוב לרע. למשל תודעה שיודעת מה עשיתי אתמול, חושבת מה לעשות מחר. זה מה שנקרא לך תודה עכשיו מהי ריקות? כל התופעות הן ריקות ריקות לא אומרת שכל דבר לא קיים זה אומר שהדברים הם התאוות תלויה למשל המאלה הזאת היא ריקה למה היא ריקה? בגלל שהמאלה היא התאוות תלויה המאלה נוצרת מתוך סיבות. מאחר שהיא נוצרת מתוך סיבות? היא תלויה בתנאים אחרים. <מחל> אם היא מתקיימת בתלות בדברים אחרים? <מחל> הקיום העצמי שלה הוא ריק. <מחל> אם המאלה לא הייתה ריקה? <מחל> זה אומר שהמאלה היא לא הייתה תבואי תלויה. אז ת'אין שומאים <מחל> באסונצה? מאחר <מחל> שהמאלה היא תבואי <מחל> ‫אז תבואי תלויה וליקוט, ‫יש להם... יש להם... ‫-mutually inclusive, ‫הם מקיימות יחסים... ‫הדדיות, הדדיות. ‫-הם תלויים הדדית. ‫קיימים, קיימים ‫-mutually inclusive. ‫-mutually inclusive זה הדדית. אומר בפרט... שאם יש את האחד, אתה מבין את השני. אם אין את האחד, אז זה תלות הדדית. זה יותר מזה. כי יהיו מדדית. אבל בצורה יותר חלשה, למשל, בן אדם ובעל תודה, קרואים אחד בשני, אבל אם אין בני אדם, עדיין יהיו בעלי תודה. אבל פה זה תלות מוחלטת. זה תלות שהיא תמיד. זה אחד בלי השני לא יכול. אם זה אחד, זה השני. אם זה השני, זה הראשון. אם כדי לדעת את הראשון? כדי לדעת ריקות? לא, ריגון שבסדר. בטח. כדי לדעת ריקות אנחנו צריכים לדעת קודם כל את הלב, את הלב של הדבר. וזה לשאול את עצמנו ממה זה ריק. זה מה שצריך לדעת. בלי לשאול עצמנו ממה זה ריק. אין לנו סיכוי בעצם להגיע לזה. ממה זה ריק? זה רק, זה ריק עצמו. מה זה אומר שזה ריק מלהיות קיים כעצמו? זה אומר שהעצמי בעצם לא קיים. אז זה לא קיים. מהו אותו עצמי שאנחנו אומרים שהוא אינו קיים? מי שני סוגים של עצמי. האדם או בעל התודעה הוא, הוא גם נקרא עצמי <אח> סוג אחד של עצמי זה בעצם ישו, כל הישויות הסוג השני של עצמי זה כל דבר שהוא לא איתאווי תלוי <אח> אז יש שני סוגים של עצמי יש <אח> את העצמי שקיים ואת העצמי שאינו קיים העצמי <אח> שקיים הם כל הישויות כל, ה, כל, ה, כל, ה, שקיים, כל הבעלי תודעה שקיימים <אח> הישויות קיימות. מה יוהל? וגם אני, אני קיים. כמה זעים? כתבתי יוהל? יש ישות שהיא גם העני. זה אף פעם לא נשלל. אז מה המשמעות של אותו עצמי שאינו קיים? עצמי שאינו קיים הוא משהו שהוא לא התאוות תלויה. משהו שקיים כשלעצמו. זה גם נקרא עצמי. אז העצמי הזה שאינו קיים, זה מה שבעצם נשלח פה. דה יורא. העצמי קיים. אין ג'ומאי כדארמל. אבל אין אף עצמי שהוא לא התאבות תלויה. קהלת שאין סדר. מדוע זה ככה? פשוט זאת אומרת כל התופעות הקיימות הן התאבות תלויה. אין ג'ומאי כדארמל. כל התופעות הקיימות מתקיימות כאיחוד של הרבה סיבות וגורמל. אין ג'ומאי ודארמל בסונדה? מאחר שאין אף עצמי כל התופעות הן חסרות עצמי. כל התופעות העצמי שלהן אינו קיים. מדוע זה כך? בגלל שכל התופעות הן התהוות תלויה. אז זוהי הסיבה מאחורי זה. למשל, העמלה הזו היא התהוות תלויה. ישנם שלושה סוגים של התהוות תלויה. התהוות תלויה מתוך הסיבות. התערבות תלויה מתוך החלקים והתערבות תלויה בתלות בשם ותיעוד ההתערבות התלויה העדינה ביותר היא ההתערבות התלויה שתלויה בשם ובמחשבה, שם ומחשבה עכשיו, המאללה הזאת באה מסיבות זה משהו שכולנו יודעים. למשל העץ שיצר את המעלה. למשל האדם שיצר את המעלה. ניסית. המכונה שאיבדה אותה. המעלה נוצרה מתוך כל אלה. <אמלה> המעלה לא נוצרה מתוך עצמה. <אמלה> אנחנו יודעים את זה, ולכן המעלה היא תבואי תלויה. <אמלה> מאחר שהיא תבואי תלויה, <אמלה> אין אף מעלה שהיא אינה תבואי תלויה, <אמלה> נכון? זוהי, זה ההיעדר העצמי של עמלה מבחינה אחת הסוג השני של התאגודת תלויה הוא קצת יותר קשה זוהי התאגודת תלויה שאין לה חלקים מצד אחר היא מאוד פשוטה המעלה הזאת מחולקת ל-108 חלקים אלה כולם חלקים של עמלה אף אחד מהם אינו עמלה מה הן היום? למרות שאף אחד מהם אינו עמלה? הם עדיין כולם חלקים של המאנה אז כמה חלקים יש למאנה שלהם? 108 חלקים אותו איחוד של 108 החלקים מביא למאנה אז המאנה באה לידי קיום בתלות בחלקים שלה היא מתבססת על ידי החלקים גם מהבחינה הזו היא התהוות תלויה. מאחר שהיא תהוות תלויה? גם מהבחינה הזו היא לא קיימת של עצמה. מאחר שהיא תלויה בחלקים כדי להתקיים. עכשיו, הדין ביותר היא ההתהוות התלויה שמתקיים בתלות בתיוג בלבד. זה הכי קשה להבין. למשל, אנחנו שואלים, האם זו מלך? זה סלע גרוע. אנחנו לא מבינים. כולם. תמונה שאלה. האמת היא? עדיין זו לא מעלה. ברגע שהצהרנו את הדבר הזה? עדיין אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איזה שם נקרא לזה? איזה שם נקרא לזה? וכולם צריכים לשאול את כולם באיזה שם לקרוא לזה? ואז אנחנו מחליטים, או, oh, אנחנו נקרא לזה בשם מלה. עד שינוע הספרטה. ואז אנחנו בעצם מתייגים את זה חיצונית כמלה. עד הזה ממש, זה בעצם הופך להיות מלה. אם לא היה לנו את השם מלה? בלי לעולם לומר שזה יהיה מלה, בחור תפילה. ומאחר שזה הדבר? אותה מעלה? נוצרת מתוך סיבות? תלויה ארבעת חלקים? יתבלתן, ומתקיימת בתיוג בת שלה. ולכן היא תוות שלה, נכון? שיתה כאן, כל המקומות בגדולה. לכן המעלה של עצמה לא מתקיימת, לא מתבססת כעצמה ולכן היא חסרת עצמי אם הייתה מעלה שקיימת כשלעצמה אם הייתה מעלה שעיניי תבואי תלויה זה שלעצמה היה נקרא העצמי מאחר שהעצמי שכזה אינו קיים לכן העצמי הוא נהדר, אינו קיים ואותה צורה כל התופעות הן אותו דבר אז המעלה היא רק המחשה. מאחר שכל התופעות הן התעוור תלויה. מאחר שכל דבר שקיים תלוי בשם ובתודעה, במחשבה, כדי להתקיים. לכן כל התופעות הקיימות הן התעוור תלויה, ולכן אף תופעה אינה קיימת שלעצמה. זה גם נקודה מאוד חשוב. ‫שבירך את הדרך. ‫-דרכת ‫-ואתי, אתם ‫כן, עכשיו, אנחנו עכשיו ‫נמצאים בראש שלך. ‫עד יום רביעי. ‫את סבא ואת סבתא. ‫-לא. ‫-אימא שלו. ‫איפה? ‫איך הוא אומר בזה? ‫-אמר, סבתא שלו עוד שם. ‫-אבא שם. שם. ‫-אבא שם. ‫-אבא שם. הוא מעביר עוד איזשהו שיעור, או איזושהי סדנה, איזה נוסע? הוא יזיר. למרות שמחר ביודפת. מחר עוד פעם ביודפת? כן. בשבועות שבע וחצי, אני חושב. אם תמצאו אחרי אתם יכולים לזה. ביום רביעי בירושלים, ביום חמישי. ועוד פה בצפון, פה באזור. יודפת? יודפת? לא, כבר לא. מחר ביודפת. הייתם כבר ביודפת? היינו אמורים להיות וזה נדחה. אה, זה נדחה? כן. בגלל הניתוח אז שינינו את התא. אה, זה לא היה תוכנה מראש? לא. לא, לא ידענו מתי זה. אה, זה נגיד לאיזה... נדור. יש לי שם אחיין. יכולים לבוא שוב. מה? אנחנו פה עד יום רביעי. אבל אני לא... לא, זה לא יסתדר. לא, לא יסתדר, אנחנו עם הירושלים. אנחנו ביום שלישי בירושלים. כל יום שלישי בירושלים. כן. קדוש. כן. זה היה עשר שלנו. אז בשנה הבאה. אז בשנה הבאה אולי נעשה משהו יותר ארוך. בסוף שבוע כזה. כן, לפחות. אני לא יודע אם זה משהו או שנה הבאה. אז הרבה אנשים טועים לגבי זה? אתה מדבר איתו בעברית, לא בטוח שהוא מבין. חושבים על העדר עצמי? לא, הרבה אנשים חושבים שהעדר עצמי אומר שהעצמי לא קיים. אז הרבה אנשים טועים בצורה כזאת כשאנחנו חושבים על ההדר עצמי אנחנו מבינים את זה כאילו העצמי לא קיים אבל זו לא המשמעית בכלל יש עצמי שהוא האדם והוא קיים ההדר עצמי מתכוון לעצמי שאינו התהוות עצמי כזה לא קיים אם היה עצמי שאינו התאורות תלויה, אז היינו קוראים לו, זה עצמי שאנחנו בעצם אומרים שאינו קיים. אין כזה עצמי שהוא לא התאורות תלויה. כל תופעה שיש מתקיימת בתלות בשם ובתודעה. מאחר שזה מתקיים בתלות בשם ובתודעה. לכן זה התאורות תלויה. מאחר שזה התאורות תלויה. אז אין שום תופעה שהיא אינה התאבות תלויה, ולכן בעצם הדברים הם נהדר עצמי. <תאב> התאבות תלויה והעצמי הם הפכים. <תאב> אם זה התאבות תלויה, זה בהכרח לא קיים של עצמו. <תאב> אם, זה, אם זה עצמי, זה בהכרח לא התאבות תלויה. <תאב> מאחר שכל התופעות הן התאבות תלויה, <תאב> לכן כל התופעות כשל עצמן אינן קיימות. אז אתה יודע אם העצמי היה קיים, <עוד> זה היה משהו שהוא קיים, <קק> ובעת ובעונה אחת לא התהוות קריאה. אם היה קיום שאינו התהוות קריאה, <עוד> אז העצמי היה קיים. <עוד> מאחר שאין שום דבר שאינו התהוות קריאה, <עוד> <עוד> <עוד> לכן גם הדברים הם נהדר זו הסיבה לזה שזה כך. עכשיו לסיכום, אפשר סיכום של כל העניין הזה של עצמי והתנפות זויה? זה הסיכום, אנחנו נדבר על זה, אז עכשיו באמת ראינו ששואלים, אם יש לכם שאלה. מה הסיכום של... אולי אני רק בצורה קצת יותר פחות פילוסופית, הקיום שלך... הוא, הוא, הוא, הוא קיום יחסי. זאת אומרת, אפשר לקרוא לך רפאל, אבל זה רק שם. אתה תלוי בדברים אחרים, אתה לא עצמאי. אתה תלוי במזג אוויר, ואתה תלוי בחמצן שנמצא פה, ואתה תלוי ב... כמובן שאתה היית תלוי בהורים שלך בשביל להגיע הנה, זאת אומרת, אתה חלק... שהוא תלוי הדדית בכל העולם בעצם. אני עצמי שלי? זה התהוות תלויה. כן. כן. אוקיי. זהו. זה אחד הבנו. כן, זהו. מה היה כל ה... אמר, יש שלושה, שלוש הוכחות כאילו לזה שדבר הוא לא עצמי. הוא לא עצמי. אחד, זה שהוא תלוי. שהוא לא עצמי, כי מראה שהתהוות תלויה. רגע, רגע. ויש עצמי. רגע. עצמאי זה הפוך מהתהוות תלויה. אם אתה מוכיח שהוא בהתהוות תלויה, אז הוכחת שהוא לא עצמי. עצמי, עצמאי. עצמי או עצמאי? אותו דבר. שעצמי הוא לא עצמאי, הוא לא בפני עצמו. עכשיו, רגע, רגע, לאט לאט. עכשיו, יש אחד שאומר שאתה תוצאה של נסיבות ותנאים, זה סיבה אחת לזה שאתה לא עצמאי, או שאתה לא קיים כשלעצמך. דבר השני, אתה מורכב מחלקים. אם אתה מורכב מחלקים, חוץ מהחלקים אין עוד משהו שעליו אתה יכול להגיד זה העצמי, זה האני. אין. אתה רק מורכב מחלקים. אין עוד חלק אחד שקוראים לו העצמי, תחפש אותו. יש את החלק של החוץ שמרכיב את כל החלקים והופך את זה למעלה. זה עדיין לא. עדיין זה לא המעלה. ואז, זה ואז זה החוץ, זה החוץ וכל החלקים הופכים את זה למעלה. הכל לא. ביחד, כן. הכל ביחד. אבל, ביחד. לא ביחד. אבל לא שום אחד שלעצמו. אין משהו שאתה יכול להצביע עליו ולהגיד זה המעלה. ברור. וחוץ מזה, השלישי שהוא הכי עדין, זה זה שכל דבר בעצם הופך לדבר בגלל שקראו לו בשם. ואמרו שזאת ההגדרות, ההגדרות, ה-labeled, כאילו, כאילו, כבר דיברנו על זה, כאילו, נגיד, אבל לסיום, זה הגדרה, כן, האם זה שזה דבר אחד, שזה איך, אז זה יהיה דבר אחד, אם אתה תחליט שזה שני דברים, לא בדבר עצמו, אלא אצלך, אתה מחליט. בשם שאני מלכה, אני רואה לי זה שם. בדיוק. כן. ואם תשאל אותנו מה המטרה של זה, זאת אומרת, אוקיי, נגיד מבין שהכל זה התהוות תלויה? כן. בעצם, איך זה עוזר לך בחיים בעצם? איך ובחיים היומיומיים, מה זה עוזר לך? אוקיי. ניצם פנטו קייבת, כאילו, כשזה ינצו פנג'ו והקורסונה, אני דב מאה אחוזן. לא תביא תשובה יפה. זו שאלה טובה? אף על פי שהדברים נדרי עצמי אז כל הדברים שקיימים מתקיימים על ידי טיוג ואנחנו מתייגים אותם החוצה הדרך שבה דברים מתקיימים, הם מתקיימים על ידי טיוג שהוא טיוג מהפנים החוצה אבל כשהדברים מופיעים לנו הם לא מופיעים כאילו זו התודעה שלנו שמתייגת אותה מחוצה, okay. אלא כאילו הדבר עצמו מתקיים ורק מופיע מבפנים אלינו. Okay. מבפנים של הדבר אלינו. Okay. אז okay. זה ההופעה של הקיום כשלעצמו. Okay. עכשיו במציאות, הדרך שבה הדברים באמת מתקיימים במציאות, no, no, no. הדרך שבה הדברים <coughs> באמת מתקיימים במציאות, זה כתיוג. תיוג של התודה, מהתודה החוצה. אבל בדרך שהדברים מופיעים לנו... זה מופיע לא כמשהו שמתקיים על ידי תיוג בלבד, תיוג החוצה בלבד, אלא כמשהו שיש לו קיום עצמי, שמגיע בפנינו, הוא מגיע אלינו, אל פנימה. עכשיו... מה זה אומר שההופעה הזאת, מה, מה, מה המשמעות של אותה הופעה של קיום אינהרנטי פנימי? מה זאת אומרת? מה המצביע? אנחנו, לא רק יש לנו את ההופעה הזאת, אלא אנחנו גם מחזיקים בה כמציאות. <מציאות> עכשיו מה גם? מה קורה כשאנחנו מחזיקים בזה כמציאות? למשל אובייקט שיופיע לנו כאובייקט מאוד מאוד נעים, מאוד מאוד אה, מאוד נפלא <עוד> אנחנו נחזיק באובייקט כנפלא מהצד של עצמו <עוד> ואז ניצור הצמדות לאותו אובייקט בגלל אותה הצמדות נעשה פעולות שליליות ובגלל זה ניוולד עם מצרפים בטבע של סבל וזה שוב יביא לסבל באותה צורה האובייקט יופיע כנפלא כשלעצמו ו... סליחה, האובייקט יופיע כנוראי כשלעצמו המראית הזאת שמשורה תגרום לנו ליצור כעס מתוך הכעס נעשה פעולות שליליות נעשה פעולות שליליות ואותן פעולות שליליות יגרמו לנו שוב לקחת לידה עם מצרפים בטבע של סבל ושוב זה יהפך להיות הבסיס לסבל אז הדרך שבה הדברים מתקיימים, והדרך שבה הדברים מופיעים לנו, שני, שני הדברים האלה הם הפוכים אחד לשני. <אח> שוב, כל הדברים שקיימים הם התהוות תלויה? לא, <אח> פתאום התהווין היה? אפילו שכל הדברים מתקיימים כת יוג החוצה, מבפנים החוצה, <אח> על ידי התודעה? מה זה לא? כשזה מופיע לתודעה שלנו? Things are my זה מופיע כאילו הדבר לא תלוי בשום דבר. מה קרה? כאילו הוא מתקיים מכוח עצמו. מה המנה נכנסת? זה אינטגריה. אותה הופעה שקיים מכוח עצמו אנחנו גם מחזיקים בה כקיום. זה בהלתפן עם הדוליישן של העולים המוציניים. בגלל שאנחנו מאמינים בכל מה שנראה לנו, אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות שקויות. בגלל שאנחנו עושים פעולות שקויות, זה מה שנקרא קארמה. והקארמה הזאת בעצם גורמת לנו להיוולד במצרפים שחווים סבל. בגלל המצרפים האלה שהם בטבע של הסבל, כל הסוגים השונים של הסבל מגיעים. <gibberish> למשל, כשיש לנו הופעה של, של פרח יפה, <gibberish> כש, כשמופיע לנו פרח יפה, <gibberish> היופי של הפרח נראה כקיים מהפרח, 100%, הפרח, 100 הפרח, הוא זה שבעצם יוצר את היופי. <gibberish> אבל האמת היא שהתודעה שלנו עצמה היא <gibberish> שיוצרת את היופי בפרח. <gibberish> למרות שהתודעה יוצרת את היופי בפרח, התודעה מאמינה שהפרח הוא זה שיפה. התודעה במאה אחוז, התודעה במאה אחוז יוצרת את היופי שבפרח. אבל כשזה מופיע לנו, המראית הראשונה היא של משהו חיצוני. כשאנחנו מסתכלים שוב, אנחנו מזהים שאנחנו רואים פרח. ואנחנו מזהים אותו כי יפה. ואז אנחנו רואים אותו כמאוד יפה. פגי נדו. מאוד יפה ונמצא, ונמצא שם. וככה אנחנו נסחפים בצורה הזו. אתם רואים את אותה חשינה? אם אנחנו בודקים את המציאות, פגנדו. למשל אם יש פרח יפה שנמצא ככה בחוץ? פגנדו. אם, אם מדען ייקח את אותו הפרח. פגנדו. וננסה למצוא את היופי, התום אחרי התום. הוא עושה יופי שהפך, אי אפשר יהיה למצוא אותו בשום צורה. אבל עדיין אנחנו נסחפים אחרי המראית. אז ריקוד זה כדי להבין את המציאות, כדי להבין בעצם איך הדברים מתקיים ולמרות שהאובייקט יכול להופיע כאובייקט מאוד יפה האובייקט כשלעצמו אינו יפה בגלל שהיופי מתקיים, אבל היופי מתקיים על ידי התודעה התודעה היא זו שבעצם מתייגת את היופי אף על פי אף על פי שקיים אובייקט יפה, אף פעם לא שוללים את הקיום של האובייקט היפה. אף פעם לא שוללים את הקיום של הפרח היפה. הפרח היפה קיים. אבל הדרך שבה הוא קיים, הדרך שבה הדברים מופיעים לנו, והדרך שבה הם מתקיימים, היא שונה זו מזו. הדרך שבה הדברים מופיעים לנו, הגן ידעו אדם מיד. זה נראה שהאובייקט של עצמו הוא אובייקט יפה. ולא רק שזה נראה לנו, אנחנו מאחזים בזה במאה אחוז. אבל אובייקט כזה אינו קיים. בגלל שמה שאנחנו קוראים לו יופי? יופי הוא תודעה עצמה שמתוך שקיעה מתייגת את היופי כמשהו שהוא בחוץ. התודעה עצמה שלנו היא זו שבעצם את היופי. יש בעברית ביטוי מאוד יפה, היופי הוא בעיני המתבונן. אז המשמעות העיקרית היא לא ללכת שולל אחרי המראית של הדברים. מה המשמעות? יש, יש הרבה מאוד סבל שמגיע לתודעה שלנו. הסבל הזה תמיד תלוי באובייקט כזה או אחר. מאחור שהסבל תלוי באובייקטים שונים? הדרך שבה האובייקט מופיע לתודעה שלנו היא תלויה באמת בשקיעה, באשליה של התודעה. אז מה שאנחנו צריכים להכיר זה, זה את הדרך, הדרך שבה הדברים קיימים כשהבנו <אז> איך האובייקטים קיימים כשאנחנו <אז> מבינים שהדרך שבה הדברים קיימים תלוי בטעות, טעות <אז> של התודעה <אז> <אז> <אז> <אז> גם כשמשהו מופיע לנו כסבל, אנחנו לא חייבים לסבול בגלל שהוא מופיע כסבב. גם כשמשהו מופיע כמאוד אטרקטיבי, אנחנו לא בהכרח חייבים ליצור הצטמנות אה, עבור <אח> אותו. <אח> גם אם משהו מופיע כלא רצוי, אנחנו לא צריכים ליצור כעס עבור אותו הדבר. <אח> בגלל שהדרך שהבעה דברים קיימים הם רק הופעה שקשורה באשליה של התודעה. <אח> וזה לא שהאובייקט קיים מהצד של עצמו, נכון? כתור וכירח? מדעי, זאת אומרת, מוינט, צדק דוד, אתה יודעת? אז פה זה הצד המדעי של הבוליזם, לבדוק בעצם איך הדברים קיימים. טומבה ידין יוסייה, טומבה מה שנקרא התערבות תלויה ומה שנקרא ריקות? זה מדעי של עצמו. זה מדעי של עצמו, בגלל שזה מנסה לבחון איך הדברים באמת מתקיימים. במציאות. אין בעיה, בהופעות, דברים יכולים להופיע בכל צורה. רק לא צריך להאמין שזו בהכרח המציאות. צריך להבין איך הדברים באמת מתקיימים במציאות. המשמעות היא לא לקחת איך הדברים מופיעים לנו כעיקר שאלה, של המציאות אלא לבדוק האם הדברים כפי שהם מופיעים לנו קיימים או לא קיימים זה הדבר העיקרי שצריך לבדוק באופן כללי גם אובייקטים יפים וגם אובייקטים לא יפים כולם קיימים, כולם, כולם קיימים. אבל הם לא קיימים בדיוק באותה צורה כשהם מופיעים לנו הפרחים קיימים, יופי קיים, משהו שהוא מאוד נעים, קיים, כל התופעות קיימות, זה, זה אף פעם לא נשלל, הקיום שלהם, <אז> אבל, אבל קיום בדרך שבה הוא מופיע לנו, זה, זה דבר כזה אינו לא קיים, <אז> וכשהמדענים בוחנים דבר כזה, <אז> היום המדענים שהם בוחנים, <אז> את החלקיקים, איך החלקיקים קיימים, הם מגיעים לאותה מסקנה. <אח> כשהם בודקים את החלקיק של עצמו, <אח> ככל שמתקרבים יותר, מנסים להבין איפה החלקיק, מוצאים אותו פחות, הוא, הוא בעצם הולך יותר ויותר לאיבול. כאפשר לצוגמאות הוא שלח ימלא. בשלב מסוים המדענים עצמם לא מסוגלים אפילו להצביע ולומר איפה החלקיק בעצם קיים. עדיין, אנחנו לא שואלים את הקיום של החלקיקים. תפסיק שזה נכון יו אלוה. אותו חלקיק שנבדק, הוא לא נשלם, נכון? מי תפסיק שזה נכון יו אלוה? כי אם החלקיק לא היה קיים מלכתחילה, לא היה שום חלקיק שאנחנו בעצם בודקים לראות איך הוא קיים. הבדיקה היא לא בדיקה של קיום. מה זאת אומרת יומי? אלא בדיקה של איך הוא קיים, האם הוא קיים כפי שהוא נראה, או האם הוא לא קיים בדרך שבה הוא נראה. מה זאת אומרת יומי? וכשאנחנו בודקים את הדברים לראות, כשאנחנו בודקים את הדברים לראות האם הם קיימים בדרך שבה הם מופיעים או לא, אנחנו רואים שהם לא מתקיימים בדרך הזאת. אבל עדיין אנחנו שמים את מה שנראה לי כדבר החשוב ביותר. אני ראיתי את זה. מי שאולי? זה היה יפה. למה? כי ככה זה נראה לי. או עוזרה. כי ככה נראה לי. מה שנראה לנו, אנחנו אוחזים בו כמאה אחוז המציאות. אז זה, אנחנו לא צריכים לפעול בצורה כזו. המריאות שלנו הן כולן מושתתות על אשליה. ומה שאנחנו רואים, מה שאנחנו אוחזים בו, לא צריך להיות העיקר של הפעולות שלנו. אנחנו חייבים לבדוק איך הדברים באמת מתקיימים במציאות. מה נעידו, מה נעים טוב? אז נכון, זה מופיע מאוד יפה. הנה היה. אף על פי חטא. האם זה קיים בדרך שזה מופיע או לא? או זה מופיע לי כמשהו מאוד לא יפה. אבל במציאות... האם זה באמת קיים כפי שזה מופיע לי, או שזה לא קיים בצורה כזו? ושאנחנו בודקים בצורה כזו? כשאנחנו מגלים שהדרך שבה הדברים מופיע לנו בעצם אינה המציאות? כשאנחנו מגלים שאותו אובייקט מאוד יפה הוא לא מתקיים, בצורה שהופיע לי התקיים? אז אנחנו בעצם לא יוצרים התסבלות לאובייקט הזה. אם מה שהופיע לנו מלכתחילה כאב מאוד מאוד יפה, מכוח עצמו. אחרי זה, כשאנחנו בודקים את זה, ouais, קודם כל יש את ההופעה כמשהו מאוד מאוד יפה, ואז אנחנו, יוצרת לנו הצמדות לאותו אובייקט. אחרי שאנחנו בודקים אותו, כשאנחנו מגלים שכפי שהוא הופיע לנו, הוא באמת לא מתקיים בצורה כזאת, אז גם אותה הצמדות שהייתה לנו לאובייקט שהרגשנו שהוא טוב שלעצמו, גם אותה הצמדות הולכת לעיבוד. באותה צורה, עם מה שמופיע מאוד לא, לא טוב כשלעצמו, כשאנחנו בודקים את זה, <אז> שאנחנו מגלים שהדרך שבה הדברים מופיעים לנו בעצם לא מתקיימת בצורה הזאת, אז, אז גם כל תחושת האינוחות שהייתה לנו הופכת ללא קיימת. <אז> זה, זה העיקר של זה. בדיקה לספר גמרי. אה, תשי שאלה ככה? בדיקה, לבדוק שוב ושוב. מה לדעת אם אתה להתחיל מאיך שזה נראה, להגיד אוקיי, זה נראה לי שזה ככה. הנה ים. אף על פי שזה נראה לי שזה ככה. מה זה קיים? האם זה קיים בדרך שזה נראה לי? בין פרח, פרח שמופיע כדבר הכי הכי יפה. דתית שנה ותשי סדר. למשל מדען שילך ויבדוק את אותו הפרח יתחיל ולומר, אוקיי, הפרח נראה לי מאוד יפה אבל איפה אותו היופי? אני צריך לבדוק את זה ברגע שהמדען יבחן את הפרח? ברגע שנתת את הוא כבר איננו הוא לא ימצא חלקיק אחד שיפה באותו הפרח העיקר הוא שזה הופעה, הדרך שלו קיים זה כהופעה אתה רואה פרח יפה, פרח, ברגע שנתת רושם הוא כבר לא קיים. אני מתוך נינג'ה מאשר כתום בקבלה, אני תילה מינק תח בקבלה, אני מתו אותי יום רגע, אני מתו אותי יום רגע, אני מתו אותי יום הוא הופך למילה פרח, המהות שהייתה כותב. האמת היא שברגע שאת... נותנת לו את השם, אז הוא קיים, אז הוא הופך לפרח, מי? למשל שאת רואה את הפרח, למשל שאת רואה את הפרח, אם את לא נותנת לו את השם, מי? אם את לא נותנת לו את השם, אין פרח, בלי שם, יש משהו, גם ממש אם אין את השם של הפרח? מתו כל היום עלי. הפרח של עצמו לא יכול להתפקד. כן, זה מה שבן אומר. מה שבן אומר, הוא בן מתרגם ודויין. למשל, אם אין לנו את השם בן? אז הוא לא יוכל להיות בן. נכון, אבל יש משהו. הוא לא אמר שאין משהו. לא, מה שהיא אומרת שהמשהו הזה, היא זה, זה שלב אחר. זה הופך לפרח, <barriers> וסתם, וזה ]Hey, כבר לא המשהו הזה. זה שלב אחר. גם כשאנחנו אומרים שיש משהו, או כשאנחנו אומרים משהו, גם זה הקשר. נכון, אבל אז זה עוד לא פרח, וכשאומרים עליו פרח, הוא כבר מפסיק להיות המשהו הזה, עכשיו הוא רק פרח. אני ראיתי דברים עם צבע וזה, שאני קוראת לו בשם, היה כבר לא... אבל גם צבע הוא הגדרה. גם את יודעת, אם הוא יחזק בנימון, גם צורה. וגם הפרח זה גם צבע. חמי רוצה, יש לו תפיסה לגבי התודעה, מרוצה להתבייש להגיד. למה? כן, כן, כן, יש לו תפיסה לגבי התודעה. כן, לאט לאט. יש לי תמונה מאוד מורה ב... האחרונים, פתאום נורא התבררלת תמונה. שכל שנייה, כמות האינפורמציה והאירועים היא בלתי נסבלת, היא בלתי סופית. תגיד את זה לאט לאט, זה יתרגם. מיליונים של אירועים. בסדר, בסדר, הוא מתורגל בלסכם. וקודם כל, נגיד, אני אקח את הדוגמה של הפרח, בשביל לראות אותו אז קודם כל יש המון פילטרים שמסננים רק חלק מהאינפורמציה שהגיעה לעין ורק חלק מהאינפורמציה שנקרדת בעין מגיעה למוח בתור תמונת הצמח oh. ורוב האינפורמציה, המוח מוחק אותה okay. כמות האינפורמציה בלתי נסבלת עכשיו כל קליטה של כל דבר במוח מורכבת בעבודה מאוד קשה של המוח יש במוח מיליארדי תאים שהם קשורים אחד עם השני במורכביות שאי אפשר לתאר גם בשכבות וגם לעומק וגם רחוק וגם עם אנשים אחרים אז המוח מוכרח כמו במחשב של כל אז מוכרחים נוסחאות או אלגוריתמי. אלגוריתמים בשביל לקלוט את הדברים ואז נוצרים אלגוריתמים ונגיד יש אירוע זוכרים את ההתחלה ואת הסוף האמצע ו-98% מהאירוע אנחנו שוכחים. אנחנו רואים משהו, אנחנו קולטים אחוז אפסי. אז נוצרת מין רשת כזאת, נהרגת רשת, כל שנייה, עכשיו כמו בסרט קולנוע שהתמונות הן אחת אחרי השנייה נראה, נראה רצף. אז באמת יש לנו, יש מארגים בודדים של חלקים נורא של זמן. נוצר מארג, כל מארג כזה זה שידור של תאים, תאי מוח אחד בשני, רשתות אדירות, אולי מקיפות את כל כדור הארץ לשנייה אחת. עכשיו, כשיש רצף של מארגים כאלה, אז זה נוצרת תמונה שהיא רצופה, כמו... כמו בסרט קולנוע. עכשיו, אנחנו בתור בני אדם, אנחנו צריכים אני אגיד דבר אחר, המוח רוב האנרגיה שלו הולכת על הפעולות, נדמה לי למשלה, המחשבה תופסת הרבה כאנרגיה רוב האנרגיה של המוח הולכת לפעולות רגילות, לנשימה, לאכילה, למעיים וחלק, עשרה או חמישה מהאנרגיה הולכים למחשבה ולקליטה ולחושים עכשיו הכמות היא כזאת אדירה שאם נקבל אותה בלילועה אז כולנו נמות מחוסר <צח> כוח והמוח מיד יאבד יאבד את כל האנרגיה שיש בו. אז נוצרים כל המנגנונים שמקצרים את הדברים, שעושים איזה נוסחאות. הכלי העיקרי זה המילים, שאנחנו יוצרים את המילים. ברגע שאנחנו אומרים מילה, אנחנו אוספים מיליארדים של אינפורמציות לאינפורמציה לא, לא אחת. די, תן לו עכשיו יותר גן כבר. מספיק, חיוני. תמשיך, אני צריך להבין, להבין איך... מה הנקודה שלי, מה הוא רוצה? ואז אני אומר שנוצר קיצור דרך משלום, מה זה המילה יפה? בסדר, בסדר. תאמין, נו, נו, הבנו שהמילים זה קיצורי דרך של הרבה מאוד אינפורמציה. צריך להבין שהמציאות היא בלתי נתפסת, אי אפשר לתפוס את המציאות. בסדר. אז עכשיו, כל מה שאנחנו יכולים זה... ‫זה את הסימנים. ‫-את הדימויים כן. ואת כן. הסימנים. ‫את ההגדרות שאנחנו מדברים בתיאוריות. ‫-הדברים האלה בסוג אחר של שפה, ‫זו השפה שהוא מדבר. ‫מבחינתו אין הבדל. ‫אני עשיתי דוח מדעי כאילו. ‫-כן. ‫אבל זה בדיוק אותם הדברים. ‫בסדר. ‫רק בשפה אחרת. <laughs> ‫אני מקום כנצון, ‫לא לנצון לדון בגבי... ‫-סיברת על זה. ‫אני... מסתדר מוקרע, נצול, לא נצול תאומי, עכשיו תשמע מה שאמרת בטרוויזיה, זוג דעתי לא רגשתי, צמדי, נצול תאומי, מי קטנה, תאומי, שגי, גיר, גיר, גיר, גיר, גיר, גיר, גיר, גיר, גיר, גיר, גיר, גיר, לפה היום גירה. דיננא נצול מפו לאגירה. דרובי קרנא נצול מפו לאגירה. לפה לה לפניאנק, לפה לה צ'אשי הנסעיין המפו יורד, רימפה הנסעיין המפו יורד, טינסע פוטן, גיונרים פוטן, הנסעיין נשאר מדי על זה. אני נצול לפה די, בית שלי, לפה כיצה צ'אטן, צ'אשי צמדי, צ'ילוב לה די שק פיינה, אני נצול, זמלין צמא לקיאם גירא, יא יא יא אני נצול הנס אני נצול דינן נצול צ'אשי, קשה קשה יום גירא אני דין ימתות נצולי פרמנצ'או, די סוסו דייתן, די אוקיאת מרטונייתן, די צ'אשי די נינקתן זמליקה שיעצור אותי לתן גירא לבד נופרמנצ'או שזה נצור נויה נצור נננה, נצור נויון מתוק, נצור די סוסו לפה נן, די סוסו נקולה, די שפה לה, יונגי יומלא. אני שפה לה יונד, אני נצור די לה מינג דמי דעתה כאילו. אני נצור נצור מינג ננה, נויה נצור נננה, די צשת שונשון מתוק אני לא ארצו את זה, זה נתוק יום אלה. כאילו זה נתוק יום, אני לא ארצו את זה, אני מנהל לעצור את זה, את המאג'ה המאגפה זה יושב. אתה מדבר על זה? זה קשור סימאט היום, מי קצר מה זו וזו? זו. זה לבנה. תפעת מה אתה רואה אישית, זה נהיה לו, אז זה, זה, זה, זה צד אחד, זה אספקט אחד. <שימות> השמות שאנחנו משתמשים בהם הם בעצם גוף, <שימות> השם הוא סוג של גוף, <שימות> בגלל שהוא צליל. <שימות> השם כצליל הוא בעצם אחד מחמשת הגופים <שימות> <שימות> של מראות, צלילים ריחות. <שימות> אז השם של עצמו אכן יכול לתפוס רק אספקט אחד במציאות. אז ההשקפה היא אינה שכל הדברים הם, הם רק שם. <מנת> אלא שיש את השם ויש את התודעה שמתייגת <מנת> למשל אם אנחנו מחברים את זה, חושבים על המוח <מנת> כמו, כמו שדיברת עכשיו על המוח <מנת> בתוך החקיקים השונים של המוח <מנת> אפשר, אם היינו פורסים בעצם את ההירונים ואת כל החקיקים <מנת> של המוח יכול להיות שאותו <מנת> רשת נוירונלית יכלה לכסות את כדור מבחינת המורכבות וההיקף שלה עכשיו מה שאנחנו קוראים לו תודה? התודה כפי שהמדענים מתארים אותה והתודה כפי שהבודהיזם מתאר אותה הן ראשונות אחת מהשניה התודה כפי שהמדענים מתארים אותה זה בעצם תוצר של המוח תוצר של גלי מוח תוצר של פעולות של המוח מדברים על התודעה כמין סוג של, של פוטנציאל או סוג של, של, של, של גל אבל התודעה כפי שהבוליזם מתאר אותו מתחלקת לתודעות שתלויות בחושים כדי להתקיים תלויות בחושים ותלויות בגופים כדי להתקיים, ותודעות שלא תלויות בגופים כדי להתקיים. <אח> עכשיו, תודעות שתלויות בגופים, הסוגים השונים של תלילות וידיעה שתלויה בגופים, <אח> אפשר לומר שהן כרוכות בצורה בלתי נפרדת בגלי, תודעה, בגלי מוח. שהן מאוד מאוד קשורות בהן. אבל מה שנקרא תודעה מנטלית, הסוג השישי, זה סוג שלא, להיות, שלא תלוי במוח כדי להתקיים. עכשיו, כשאנחנו חושבים על כזה של תודעה, עבורנו לנסות להבין את זה, להבין את זה בצורה מדעית, זה, זה משהו שהוא לא פשוט. עכשיו למשל אנחנו מדברים על אישויות כמו מה שנקרא אלים כאילו כמו אלים או כמו רוחות, רוחות רעות, זה ישויות שבבוליזם הם מאמינים בקיומן? למשל אם אנחנו רואים על אלים או על, על רוחות רעות יש הרבה תופעות של ישויות שנכנסות לתוך, לתוך הגוף של בני אדם עכשיו, דברים כאלה גם היו הרבה בדיקות של דברים כאלה <ש> <ש> <ש> <ש> <ש> אז הטיבטים רואים הרבה תופעות של ישויות שנכנסות לתוך הגוף של בני אדם למשל כשאתה מסתכל על אדם מסוים יש ישויות שאין להן מוח בשום צורה אדם שלתוך הגוף שלו נכנס תודעה זרה שהיא תודעה לגמרי שונה לאותו אדם זה גם דבר שבעיניי מדענים צריכים לבדוק אותו. תמשיך לבין את ההסתנה? אם אנחנו אומרים שעבור תודעה צריך, צריך בעצם להתקיים גם מוח, <תובת> באותה צורה יש אנשים שזוכרים חיים קודמים. <תובת> אז איך אנחנו מסבירים אנשים שזוכרים חיים קודמים? <תובת> לפעמים יש כל מיני תופעות מאוד מוזרות. <תובת> למשל, בתוך, בתוך הגוף של בן אדם? <תובת> בין אם זה אל או אורך רע כל מיני ישויות יכולות להיכנס בצורה מאוד לא מוצברת בטמבו למשל, בהתחלה לפני שאותה ישות נכנסה יש אדם שלא ידע הכוח טוב למשל גם אנשים שלא יודעים טיבטית בשום צורה אבל בזמן שהם פוזס על ידי אותו ישות. יש אנשים שיכולים לדבר על טיבטית ולהסביר טיבטית בצורה כאילו הם מומחים גדולים. באותה צורה יש תופעות אחרות שישויית נכנסות לתוך בני אדם. זה קורה הרבה. וגם הטיבטים בודחים את זה. זה לא רק שאנחנו mm -hmm. מדברים בצורה כללית ואנחנו רואים או oh, יש בעולם מילים ויש בעולם mm -hmm. נגות, יש בעולם רוחות זה, זה לא רק מסתכם בזה <אז> אלא אנחנו רואים, אנחנו רואים את זה בפועל, קורה הרבה פעמים שאותם ישויות נכנסות <חשדת חשדת תגרה> לפעמים אנשים יכולים לזייף, להעמיד פנים <חשדת תגרה> אבל... אי אפשר לומר שכל המקרים השונים האלה הם העמדת פנים. <אח> הרבה פעמים במציאות קורים דברים מאוד מאוד מוזרים. <אח> ישויות שנכנסות לתוך בני אדם. <אח> אנשים שפתאום אומרים דברים שאי אפשר להסביר מאיפה, מאיפה הם יודעים אותם. <אז> הרבה פעמים, הרבה פעמים מקרים כאלה שקורים שהם מאוד מאוד לא מוסברים <אז> או כל מיני סוגים של נגות או ישויות שאותה ישות שהיא למשל האל שכרוך בנהר או אל שכרוך בעץ או אל שכרוך בהר מסוים אז כל מיני דברים כאלה עכשיו <אז אז> אם אנחנו אומרים אוקיי okay, כל בעל תודעה, הוא מתקיים בתלות בתודעה, אז את זה אפשר להסביר. אבל אם אנחנו אומרים שעבור ישות שתהיה קיימת, שישות שיהיה לה קוגניציה, היא חייבת שיהיה לה גם מוח, זה מביא הרבה קשיים, אותה הנחה. בנוסף, יש עוד דברים שקורים. למשל כמה אנשים שהופכים מומחים במדיטציה אחרי שהם מומחים יש אנשים שאחרי המוות נשארים הגוף שלהם נשאר טרי במשך יותר מחודש גוף שלהם כמו גוף של אדם חי לא נרקב בשום צורה נשאר לגמרי לגמרי כמו אדם חי למשל באזור בטיבט שנקרא קאם בעבר היה נזי אחד שנפטר במשך 23 ימים הגוף שלו נשאר לגמרי לגמרי כמו בחיי הרופאים שבדקו את אותו אדם הם ראו שהוא לא נושם שאין שום נשימה אבל עדיין הגוף במשך 23 ימים נשאר כמו גוף של אדם חי, בלי שום הבדל. <מח> באותה צורה יש הרבה מועדותים שאחרי המוות מסוגלים לשמור בעצם על החיות שלהם. <מח> יש מועדותים שאחרי המוות הגוף שלהם נעשה יותר ויותר ויותר קטן, <מח> עד שלפעמים הגוף נעלם לחלוטין. <מח> <מח> יש אנשים שהגוף שלהם בזמן שהם חיים, גוף של אדם בוגר, ואחרי שהם מתים, הגוף נעשה יותר ויותר קטן עד שהוא הופך לגודל שלה, לגודל כזה. זה לא רק סיפורים, זה לא רק דברים שאנשים מספרים. זה דברים שרואים הרבה פעמים במציאות. בטבעי קודם קודם כל הסושיה. יש אנשים שימדים בצומת כזאת, ואחרי זה, כדי להנציח את זה, בעצם שמים תבנית על ושומרים את התבנית של הגוף של אותו אדם, אחרי שהוא נמסר בצומת כזאת. בכל מקרה, אם מדברים בהקשר של תודעה ומוח, יש... יש הרבה מקרים של ישויות שנכנסות לתוך בן אדם למרות שאין להם מוח ישויות שנכנסות לתוך בן אדם עכשיו עבור אדם שמקבל תודעה מהבחינה של שאינו גוף אין בעיה עם שני דברים נכון שכל בעלי התודעה יש להם תודעה אז אותה תודעה נכנסת לתוך האדם מה תוקם עליה? אבל אם <אנ> אנחנו מקבלים רק קוגניציה שקביעה במוח <אנ> זה קצת קשה להסביר תופעות כאלה <אנ> אבל עכשיו כמו שגם המדענים מסבירים <אנ> ברור <בראש אנ> שהמוח הוא דבר שהוא חשוב ושיש לו בלתי רגילה <אנ> המוח גם פועל בצורה מאוד דומה, זה בדרך שבה התודעה פועלת <אנ> גם הבודדיסטים <אנ> <מח> גם גוניסטים מקבלים את המוח כבסיס לתודעה למוח כבסיס של התודעה וכשהכוח של המוח נחלש <מח> גם כל התודעות החושיות שתלויות במוח הן גם נחלשות <מח> אבל גם בשלב הזה לא כל התודעות של האדם נחלשות <מח> רק התודעות שקשורות בגוף התודעות מתחלקות לתודעות חושיות ותודעות מנטליות כשהמוח נחלש, התודעות החושיות חמשת התודעות החושיות נחלשות וכשאדם נפטר המוח מפסיק לפעול, כל הכוח של המוח בעצם נפסק בשלב הזה אין שום תודעות חושיות התודעה המדעית עדיין יכולה להתקיים. אם התודעה המדעית מאוד מאומנת, אם התודעה המדעית היא של אדם שמאוד מעושה במדיטציה? אז אותו אדם יכול עדיין בעצם... לשמור את הכוח של הגוף גם אחרי המערב. אני לא מנסה לכפות עליכם, אני לא מנסה לומר לכם, אתם צריכים לקבל. אני רק אומר דברים כאלה קורים. וגם לבדוק את זה, זה דבר חשוב. לפעמים, דברים מאוד מאוד מצחיקים. ובכל צורה. כדי לדעת מה המציאות, אנחנו צריכים להיות אובייקטיביים ולבדוק אותה. דבר זה היה מראה. אסור לנו אף פעם לומר שדברים ככה או אחרת. סתם דיקסום יורד. גם אבודי עצמו אמר בדיוק אותו דבר. הוא אמר כל מה שאני אומר. אני לא אומר את זה כדי שתקבלו אותו באופן מיידי. <מח> אף פעם אל תקחו את מה שאני אומר, מתוך <מח> אמונה עיוורת, ותקבלו אותו. <מח> אתם צריכים לבדוק את זה. <מח> <מח> <מח> אם תראו שזה טוען את המציאות. <מח> <כן> <מח> אז אתם יכולים לקבל את זה. <תקש> אם תרצו לתרגע את זה, אתם יכולים לתרגע. <תקש> אם זה לא תואם את המציאות, פשוט <תקש> תזרקו את זה. <תקש> הדברים שאני אומר, <תקש> הם לא בשביל שתאמינו בי, הם לא בשביל שתראו לי כבוד. אני רק רוצה לדבר על המציאות אבל אני לא מדבר על המציאות כדי שתאמינו לי, כדי שתגידו או זאת המציאות, בלי לבחון את זה אתם חייבים לבחון את זה ובלי לפעול מתוך אמונה גדולת אל תאמינו באופן מיידי אבודה נתן דוגמה אבודה אמר או נזירים ומלומדים כמו שאדם בוחן זהב על ידי חיתוך, בעירה ושיף כך קחו את דבריי ואל תקבלו אותם כשלעצמם מתוך אמונה או כבוד אליי. והמשפט הזה, ההנחיה הזאת של אבודיה אבודה הפנה אותה למאמינים, ואבודה אמר למאמינים שלו, מה שאני אומר, אל תקחו אותו כמו שהוא, אתם חייבים לבחון את <אז> ולכן המאמינים שאבודה בוחנים כל מילה ומילה שאבודה אמר. <אז> <אז> אנחנו עושים דיבייט על כל מילה ומילה. <אז> <אז> ואם תבחנו את זה, <אז> אם תראו מה אנחנו עושים, לפעמים אתם עשויים לחשוב שזה קצת מצחיק. תראו אדם אחד יושב, אחד עומד, זה שעומד יגיד שזה ככה, וזה שיושב ינסה להגיד שזה לא ככה. ואם בדרך הבחינה הזאת אחד כאילו מייצח, ורואים שמשהו לא נכון, אם אנחנו רואים שמשהו לא עומד מבחינה לוגית, אפילו אם הדבר הזה נראה על ידי אגודה, אנחנו לא מאמינים בו, אנחנו זוכים אותו. אבל אם אנחנו רואים שיש מאחורי איזה סיבה, אז אנחנו נקבל אותו. נמצאים אין? אם אין סיבה. אז אפילו אם זה נאמר על ידי אבול עצמו, זה דבר שיושם בצד. בצורה הזאת אנחנו נמצאים. זה אותה דרך כמו שהמדענים בוחנים את המציאות. כן, יש פה, אנחנו עשמנו את הזמן. אז כולם קצת היפים, אני מבקש סליחתכם, אבל תודה רבה. טוב. תות שעיניים. תות שעיניים. תות שעיניים. תות שעיניים. פלציני זה כמו שאומר שהוא רואה שאתה למדת הרבה מדע. אני למדתי קצת מדע, זה דבר ממש נהדר, מאוד חשוב, יום אחד אם יהיה לנו זמן, יום אחד אם יהיה לך זמן, אם תוכל להסביר גם לאחרים על המוח, כפי שהמדע מסביר אותו, זה מאוד מאוד מועיל, בשבילנו לדעת איך הדברים קיימים ומבצעים, זה הכי חשוב רק להגיד או, אני חושב שזה כך ואני חושב שזה אחר, זה שלעצמו לא מקדם אותנו. אבל אם אנחנו יכולים באמת לעבוד בצורה מדעית, זה הכי טוב. זה מזל טוב. יום נעים, או ערב נעים, לא. יום. טוב, לא? טוב. זה כאילו, אם תעשה דברים מבשרי טובות, התוצאה תהיה אושר זמני ואושר... והכול בתוך זה. מי זה, אני חשבתי שזה כיפקה כזה. זה מילה שהיום משתמשים בה בדרך כלל פעם בשנה. כן, כן, בסוף העד. ושנלכו להודו. אז זה הפך להיות, שאלו איך אומרים שלום, ולא הייתה מילה על שלום, אז זה הפך להיות מה שאומרים כברכה. כן. מבחינת המשמעות המילולית שלה, זה בעצם אומר, אם תעשה מעשים טובים, תחווה אושר גם ברמה הזמנית, וגם אתה מאחל לאדם לעשות מעשים טובים כדי לחוות אושר זמני ואושר מוחלט. כן. ברכה. תודה רבה. תודה רבה. יש לזה בבקשה שלום, מרחל, וכאלו, תגיד לי. אני מסכים. כן, התוצאה מלכיבה אני מאחל לכולכם להיות מאושרים, שאני בכל מה שתעשו